Kapcsolatos, szintén három pont. Uh, amiben milyen magamban néztem, van némi önismeretem, némi kontrollom, És azt kell, hogy mondjam, hogy a tennapi szövegemben semmi az igény a világán nem jelentkezett abból a konfliktusból, amely átírta a karácsonygergejel való történelmemet. Én arra utaltam, hogyha valaki arról beszél, miközben hivatali kötelezettsége, hogy találkozzon munkakörű leosztásából adódóan, mint miniszter a főpolgármesterrel, akkor a tranzitfesztiválon nem áll jól neki, és akkor nagyon eufemisztikusan fejeztem ki magam, ha azt mondja, hogy a múzsa csókjára vára, hogy honlokon csokolja, hogy kezdeményezzen egy találkozót. Rátóti Zoltánt nem véletlen említettem meg, ő mindenféleképpen zárójelben következik ebben a történetben, hiszen én nem vagyok a közszolgálat része, van, és nem vagyok az állami gazgatás része, van, ahol a rendelkezésre állás nem normatív szinten, de néha normatív szinten kötelező. Én itt a Kejfe Jancsibon a lassan növekvő YouTube csatornámon, ha írok az SFE, a színház és filmvészeti, egyetem rektorának, hogy találkoznék vele, mert szeretném előkészíteni egy későbbi interjút vele, és ő azt írja, hogy érdeklődéssel figyelte az én tevékenységemet, és értékelte, de nem kedvel, és ezért nem kerül sor erre a találkozóra. Az több, mint modortalanság, az egy olyan magabiztosságról szól, amely a Lázár Karácsony történetben is megjelenik, de Normatív kötelessége abban az értelemben, ahogy Lázár Jánosnak van Karácsony szemben, szemben, Rátóti nincs kötelessége velem szemben, vagy kötelezettsége velem szemben arra nézve is, hogy találkozom velem. Vannak udvariassági és ezen túlmenő szempontok, és ha ő úgy gondolja, hogyan azon átlép, akkor én erről szívesen beszélgetek önökkel, de csak és kizárólag azon a módon, hogy értjük egymást ha olyasmit magyaráznak egy történetbe, ami nincs, ha félreértenek történeteket, akkor ahhoz már rövid az életem, hogy ezekben a történetekbe ilyen módon mélyüljek el. Ráadásul ma két interjú lesz, a két interjú között gondolok kitérni a Magyar Orvosi Kamarával való újabb purpárlémra, amelynek nem lenne jelentősége, ha az éppen most nem, avval a belügyminisztériumi rendelettel lenne kapcsolatos, amely a magzatvédelemmel, illetőleg az abortussal kapcsolatban alakult ki az elmúlt időben. Megúszhattam volna azt a konfliktust, amely egy általam tegnap és ma sem megnevezett orvossal történt, de a kejfejöncsi okán ezt nem tehetem meg. És itt egyben rá kell világítanom arra is, hogy mi a különbség az én normális, Munkán kívüli és a munkám belüli életemben. Én a munkámon kívül, ha akarnék sem tudnék úgy konfliktúzus lenni, mint ahogy a munkámban egész egyszerűen abból adódóan, hogy nincsenek olyan találkozásaim az életben, ahol egyébként ezek a konfliktusok kialakulhatnának. Illetve azok a találkozásaim, amelyek vannak, azok hál' Istennek, vagy sajnos megfelelő rész húzandó, erre nem tesznek lehetőséget, erre nem adnak alkalmat. A munkámban az igazságérzetem, valamint az a kalambói tevékenység idézőjelben, amely engem és keresem a gyilkost, keresem az áldozatot, keresem az okot, hogy valaki miért halt meg, vagy legalábbis miért támadtak rá, az óhatatlanul előidéz olyan szituációkat, amelyekben én ezeket a konfliktusokat nem úszhatom meg. Isten engem úgy segélyen egyetlen mentségem lehet, hogyha igazam van. Ha nincs igaza, de tisztességesen járok el, az már kevésbé mentség, hiszen arról van szó, hogy azért, ha ilyen történelből túl sok van, akkor a társadalom azért zárkózik el előlem, mert azt fogják mondani, hogy ez egy... Lárpul Lár önmagáért való konfliktus valaki, aki látszólag az igazságot keresi, valójában azonban egy közéleti, egy szóbeli debattűr helyett egy pankrátor. Aki fáradtságot lát rajtam, az jól látja. Képtelen voltam ezen a héten átalakítani az életrendemet a munkának megfelelően, Uh, és az alvási szokásaim egyáltalán az esti létezésem, a napközbeni létezésem teljesen felborult, boldog vagyok, hogy visszatértem, vagy legalábbis megjelentem ezen a YouTube csatornán, uh, és tudok önökkel kapcsolatot tartani, és a világgal felvehettem egy fajta kontaktust, amely korábban is létezett, és amely nyáron, és ha eljutok oda, akkor jövő nyáron is hiányozni fog, de a visszatérés azon sokkal komplikált megy, mint ahogy én azt feltételeztem, ezt ma rendeznem kerületeg, el kell kezdem rendezni, mert egyébként teljesen fel fog borulni az életem. És eszembe jut ennek kapcsán Györfi Miklósnak az a mondása, hogy az ember minél jobban befut a médiában, annál többet keres, de aztán egyszer csak az elfoglaltságából adódóan annyira hanyag lesz, annyira nem figyel oda, hogy elkezd olyan eseményeket okozni, beléltem baleset, tehet az autóját, egyebek, amelyek gyakorlatilag azt a pénzt, amit megtermel, azt el is viszik más oldalon. 061-253-8812 az elérhetőségem, állok rendelkezésükre durván 6-7-8 perc múlva felfogom hívni Wintermantel Zsoltot, utána lesz egy szünet, mert ma kivételesen a Ligettel, a Városliges Zrt-vel való együttműködésem okán nem lesz beszélgetés, a jövő héten kezdődik, és 8 óra 31 perckor pedig Kis Ambrus általános főpolgármester helyettestel fogok beszélgetni. Ennek a viszonynak természetesen lesznek leírata is. Eredetleg azt terveztem, hogy ez ma lesz, aztán holnap, de nagy valószínűséggel se ma, se holnap nem lesz. A jövő héten viszont megpróbálok írásos formában is betörni a médiába. Egyrészt, hogy megmutassam, hogy ismét vagyok, másrészt pedig, hogy lehet a a egyemet és adott esetben azt lehet sem mondani, hogy a Kejfej Jancsimán való történtek, azok nem csak a média részét képezik, hanem egyéb dolgokhoz is lépcsőjú szolgálnak. 061-253-8812. Ma 2022. szeptember 15-ig csütörtök van, kettő perccel vagy majdnem kettő perccel múlott, Negyednyolc, ez a Kejfej minden, amit ez aznapról tudni kell, vagy érdemes, a nézők és hallgatók, valamint a János 14 éven a nem, felettel csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor, ezt például még korábban nem mondtam el a héten. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. 061. 253 88 12 bármilyen témában. Zöld erdő mélyén kis patak szélén párjával él egy öreg cigár, vén öreg ember nótája nem kell nem kell a nótája senkinek sem áll szép tavasz járja zöld a fága kis turbékol a fán, Őszfél Kábó, szívek kitárom, Spárjához így szól a vél cigány. Hol van a hegedű párom? Tavasszal minden vidám. Városba megyek már, Muzsikája, szívemből úgy igazán, szeretném el muzsikálni, hogy él még a vén cigály, öreg cigály, a 061 253 88, 12. Alig billjárdnél lába járni, állni, szívében ott él a érve, lépve, egy Jó, Jó, jön jön vagyok. Érdekelni szeretnék a holnapi, műsorban lesz Navracsics Tibor? Lesz! Köszönöm szépen. Nem Nagyságos uraim, kérem, nem tudom, ismer nekem még. Én ugye arra tettem javaslatot az első vagy második műsorban, De talán az elsőben, hogy beszélgessük minél többet, mert hogy azok a műsorok, amelyek a közélettel és nem közélettel kapcsolatosak, azok a tapasztalatom szerint sok mindent tartalmaznak és sok mindenről szólnak, de beszélgetni nem beszélgetnek semmiről se. Ma korlátozott mértékben van erre alkalom, de mindig van rá alkalom. Hétfőn ismét lesz rá alkalom. Holnap nem lesz Filipov Gábor, mert a családjával a szabadságon van. Mostanában romlik el az idő a Balaton környékén már a hét elején sem volt maradéktalan nyár. Aztán fél nyolctól is Tibor, nyolctól Horváth Csaba és a a műsor fél kilenckor ér. Majd véget 061 253, 88 12 Látni szeretném repülni tud-e. Bugrik pincér, Kint van az ember, kész jó egy már az anyu, urak Nem muziká, sem, már. már a telefonálnak telefonálok én hogy a még épp hol Jó jöregölt. Szia Horváth Péter Hát a Rátóti Zoltán hadd mondjak annyit, hogy Ilyen nincsen, hogy a Karsai Györgyöt kirúgja, és akkor azt mondja a Karsai Györgynek, aki nekem az apátszaiban egy éve alatt a ez volt részletkérdés, hogy nem vagyok köteles megindokolni, hogy miért. Ilyen nincsen. Ilyen nincsen. Ez egy inszináció, ez egy nem lehet csinálni. Ráadásul én mondom ezt, aki most szomosan az SFM -e mellett két évvel. De ennek nincs jelentőség, hogy az SFM -e mellett vagy-e, vagy sem. Amit mondasz abban teljesen igazad van. Én ezt mellett kezelem, ahogy nekem azt írja, hogy nem kedvel. Egy olyan magabiztossága van, vagy látszólagos magabiztossága, vagy pontosan ezzel védekezik, fogalmam nincs, amivel kapcsolatban ugyanazt gondolom, amit te. Mégis ma így regnálhat, így lehet a rektora egy nagy hírű intézménynek. A két történet teljesen különbözik, mégis egy fakad. fogad. Ez egy disznóság kész. Ilyen. Ez nem disznóság. Erre azt lehetne mondani, hogy modortalanság, de akkor az ember csak nagyon mentén kezelni ezt a kérdést. Haló! Hello. Hello. Lakatos Istvam, mondjuk, jó reggelt. És szolgálti közlemény jöhet? Hát, ha van. Van, sajnos. A műsor cserére, ha ráklikkelek a honlapon, akkor ahelyett, hogy bejönne az, amit tegnap bejött, és tudnám hallgatni a műsort, ehhez képest rámegy egy Facebook oldalra, ahol be kéne jelentkezni. Tehát biztos, hogy nem jó linket mutat most. János? És igen, mert nekem nincs Facebookom, ezért nem is tudom hallgatni a műsort most, csak hangfunkcióban. Egy másodperc türelmet az illetékes most talán. Pont. Tessék! Megcsinálják. Itt valójában nem csak az a probléma, hogyha te ezt tapasztalod, hanem arra kell rájönni, hogy ezt mi okozta, mert ez azt jelenti, világos. hogy ez bármikor előfordulhat. Hát meg gondolom másnak is ez majd problémát fog okozni. Tehát nem, nem bántásból teszem. Nem, én ezt tökéletesen megértem. Úgy tűnik, hogy ez a műsor soha nem fogja elveszteni azt a jellegét, hogy olyan technikai problémákról is legyen benne szó, amelyek azért hosszú távon inkább zavaróak, semmint, hogy segítenék a műsor készítését. Mintessétek ezt meg. Itt nem látják egyébként ezt a problémát, de arra kértelek, János, hogy akkor párbeszédet kéne folytatni Lakatos Istvánnal, hogy kiterüljön, hogy melyik őtök téved, és mit csinál rosszul. Tehát ez, ugye ez egy olyan műsor, amelyben a közreműködők a múltban, és már ezen a héten is beszéltek. Tehát arra kérlek, akkor kényt emlök visszahívni a fókuszt. Jó reggelt! Ahó! Lapatos István, jó reggelt. Itt nem érzékelik ezt a problémát. Jó, ja, akkor az én telefonon van a baj, hogy a néninek a telefonjában. Csak túl sok ilyen egyéni probléma, ha van, akkor az már nem lehet véletlen. Én ezt értem, csak ugyanakkor ez annyiban értelemzavaró, hogy ha az ittenélyek azt mondják, hogy minden rendben van, akkor egy olyan kritikát kellene, hogy magukra vegyenek, amit nem tudnak magukra venni. Azt pedig, hogy a nézők és a hallgatók e tekintetben az egy olyan technikai probléma, ami a te esetetben könnyebben, más esetében nehezebben elhárítható, de a műsor menetét mégis megbontja. Mit kéne tennem? Nem, nem tudok többet mondani annál, mint amit most mondtam. Oké, okay, rendben van. Más is írja, hogy ma nem találom. Minden nap hallgattam, ez lehetséges-e... A gyerekek, ami a beszélgetéseket illeti, azokkal óvattal kell bánni. Ugye ennek a helynek az akusztikája egészen más, mint a 160-as stúdiójáé, amely szintén minősíthetetlen volt. Ez egy lakás, borzasztóan örülök, hogy itt vagyok, és itt lehetünk, de ne felejtsük el, hogy ha itt közben ti beszéltek, akkor én nem tudok dolgozni. Tehát amikor én tájékoztatlak benneteket, hogy mit mondanak, akkor én nem azt mondom, hogy nekik igazuk van, hanem egy olyan problémáról számolok be, A problémáról más műsoromok a szerencsére nem tud beszámolni. Én pedig azt tudom mondani, hogy mindenkinek valószínűleg meg kell küzdeni Orbán Viktor után nem csak a saját démonaival, hanem azokkal a technikai problémákkal, amely az itt lévő technikai személyzet szerint, akikre én egy tízes skálán tízesre hallgatok, tehát amelynek az oka legalábbis az ő elmondások szerint nem itt van. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok csak a szolgálati közleményhez, hogy én hétfő óta itt mindig elkéstem a műsorában, kerestem jobbra-balra, és e, hiába mondta a kollégája, hogy itt meg ott, de én nehezebben találtam meg, úgyhogy a tegnapi a elejét sem hallottam. Viszont feliratkoztam, csak tanácsolni tudom, hogy a Youtube-nak a... A Fiala csatornájára feliratkoztam, és ma reggel, amikor kinyitottam a Youtube-ot, ön volt ott elsőnek a mai adással, úgyhogy ezt nem fel, fel, fel, Felveszem a technikai személyzet közé, nagy fizetés nem fog kapni, de köszönöm az, amit elmondott. Én is köszönöm, viszont, viszont hallásra. Viszont Mint elmondta Zsolt Lidia, hogy ő már van, én is vagyok. Jó reggelt. Jó reggelt! Mint azt ön is tudja, én egy olyan repülőgépen ülök, amely nem csak utasokat, illetőleg áruszállít, szállít, de permanensen foglalkozik a motor és egyéb technikai berendezések állapotával, mert nem pontosan olyan repülőgép, mint amilyen repülőgépek általában a magyar média egén szállnak, és az elmúlt percekben ilyen technikai és technológiai problémákról volt szó, és ez vitte el a kezemet onnan, hogy pötyögjem az önszámet. Véletlenül felejtettem el. De ezt Termin... nem is feltételeztem. Csak uh... mások is vezetnek repülőt, nem tudom, hogy a csatlakozás majd hogyan lesz <laughs> Ezért Hát legfelébb egy kicsit várnak, hát nem é. tudom. De, de olyan... Inkább az a kérdés, hogy... Én ezt mindig arról az oldalról fogtam föl, kénytelen voltam. Tehát ugye engem arra tanítottak, mert magamtól nem jöttem rá, hogy azért az nem árt, hogyha az ember képes az élet pozitív oldalait látni, mert ha egyfolytában negatívat látja, se neki, se a környezetének nem jó. És ugye van az a tantörténetem, amely arról szól, hogy valamelyik lajos. Idejében Franciaországban a tolvai fejedelem arra, kellett, hogy rávegye a zsebtolvajait, hogy ők véresre dörzsöljék az új újbegyüket, mert ha az nem volt véres, akkor nem volt elég érzékeny, és akkor elkapták őket zsebtolvajlás közben, ha elkapták őket, akkor bevitték a Dutyibot megkínoszták őket, és hát a kínzásnak egy bizonyos fázisában azért köptek, és elmondták, hogy ki van fölöttük, és aztán a végén eljutottak a tolvai fejedelemig és ő ezt úgy próbálta kiküszöbölni, hogy akkor legyen véres az egy Magyarul, hogy ezt a véres újbegyet egyebek között nálam csak az érzékenységem, az érdeklődésem, a kíváncsiságom idézi elő, hanem az is, hogy permanensen olyan problémákkal kell foglalkozna, mint hogyha én egy ilyen atlas lennék, de a földgolyaválasztás, állandóan le akarna esni, és a Winterman tele azért nem tudok beszélgetni, mert el kell kapnom a földgolyót, mert egyébként nem tudom, New Yorkban összetör néhány ház. Most ugye né né némely módon túlértékeltem a tevékenységemet, de biztos ön is volt. Sokkal fiatalabb, mint én, de biztos volt olyan autója vagy más berendezése, amelyet nagyon élvezett, de egyfajtában volt valami baja. Kontakthívás volt, folyt belőle az olaj, de mégis fontosabb volt, hogy volt, mint hogy mi, mennyi problémával rendelkezett. Jól beszélek? Abszolút. Mi volt ilyen? Hát például volt egy <gül> Igen. Nem a, az sem a volt, Igen? Eh, amelynek a fülhallgatóján a, a szivacs az mindig eh, leesett, meg elporlat, mert nem volt igazán jó, és, de attól még mivel az volt a vókmen, és akkor az nagyon nagy dolog volt, hogy az embernek van vókmenje, például akkor ez egy ilyen eset. Autóban szerencséig is ebben voltam, ott, ott azért ilyen. Ilyen típusú történetben. Volt bár van egy vanátom, amelynek vannak ilyen szerelem, autó jöjjön, építget innen, azokkal, azokkal mindig van valami. <gül> De nagyon szó. És hát ugye ez szoros összefüggésben van azzal, hogy az ember egyébként általában nem kezterésből van így, hanem akkor, amikor például a vókmengyének a fülhallgatójának ez az állapota, akkor azért kénytelen ezt eltűrni, mert éppen nincsen annyi pénze, hogy ezt kicseréje egy másikra, jól feltételezem, ugye? Abszolút persze. Hány évvel ezelőtt volt? Ó, hát ez az általános iskolás voltam, nem tudom számolni, hát 40 biztos volt. Rossz a kérdésre nem tudom jobban föltenni. Maga a pénz, hogy az embernek van pénze, és ma már tudna venni fülhallgatót, az önmagában elkényelmesíti az embert, vagy ez ebben a formában nem igaz? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és háttal nem kezdünk mondatot, de hogy, hogy, hogy én azt látom, hogy a mai világ az olyan szinten elment a fogyasztói társadalom, legsötétebb irányába, hogy, hogy, hogy semminek nincsen értéke, és a másfél éves iPhone már cikki a 16 éves gyerekeknek, holott pedig egyetlen egy percet nem még azért, az, hogy az az övék legyen, hanem a szülők teremtik elő ebben természetesen nem a gyerekek a hibások, hanem a szülők és az a közeg amelyben. Két kérdés az egyik az, hogy ez vajon tényleg így van-e, a másik kérdés, vagy csak az ember egy másik életkorban másféleképpen szemléli a világot, a másik kérdés pedig az, egyszerre teszem fel a kettőt, hogy vajon a technológiai fejlődés alakult-e úgy, hogy lehetséges, hogy gyorsabban változik a világ, és miközben a gyerek lehet, hogy tényleg a szó átvétés szoros értelmiben nem érdemli meg azt a készüléket, közben mégis vágyakozik rá. Egyrészt nem általános, tehát ez nem mindenkire jellemző, sőt a saját fiammal kapcsolatban el tudom mondani, hogy amikor új, én mondtam, hogy új telefont kéne venni, mert a másik már szét volt törve, akkor ő mondta, hogy akkor nézd magának egy olyan márkát, amit én nem is ismerek, ami egyébként olcsóbb volt, és kiderült több tekintetben jobb technikai paramétereket tud, csak nincsen annyira fölkapva, és nem az iPhone-nal van összehasonlítva, mert Nálunk nincsen ilyen készülék a családban, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyrészt természetesen nem általános, csak sajnos nagyon jellemző folyamatnak értékelem. Ebben persze tévedhettek, és lehet, hogy csak marginális jelenségről van, jelenségről van szó, amit én fölnagyítok. Másrészt a technológiai fejlesztés, az elkép elképesztő. Tehát az, hogy manapság egy ilyen kis telefonban, hogyha az ember elmegy utazni, benne van az útikönyv, benne van a térkép, benne van az idegenvezető, aki még akor, akár... Jó, csak az a kérdés, hogyha a technológiai fejlődés ilyen, és egy telefon többet tud, mint az elődje, akkor vajon egy gyerek vagy felnőtt vágya arra, hogy ilyenye legyen, mennyire jogos, mennyire nem, miközben a jogos nem a legjobb kifejezés. Hát illetve kérdés, hogy mennyivel tud többet, illetve az a többlet tudás, az valóban szükséges vagy csak azt gondoljuk, hogy szükség van rá. Tehát például egészen biztos vagyok benne, és ö, lehet, hogy ebben is különbség van, közte, mint egy 50 éves, meg egy jelenleg most 18-20-22 éves fiatal között. Én a jelenlegi telefonom funkcióinak szerintem több, mint a 60-70 százalékát nem használom. De benne van a telefonban, mert beletették. Nem is az éventem meg, mert beletették, hanem azért, mert az előző már 3-4 éves volt, és már sajnos fizikailag volt olyan ramatnyi állapotban, nem azért, mert nem lehetett vele telefonálni, nem azért, mert nem lehetett vele internetezni, vagy levelet küldeni, vagy bármit, hanem egész egyszerűen fizikailag kopott el annyira, hogy már új kellett. Ha a Wintermonte Zsolt életét nézzük, Wintermonte zsolt a pedig Fiala János a beszélget, kérdés, hogy honnan nézzük, és önmagában nagyon üdvözlendő, bár ezt a szót utálom, hogy Wintermonte Zsolt jelzi, hogy ő van, mert egy ilyen beszélgetés azért is fontos, mind a két fél akarja, csak az egyik akarja, ez nem az igazi, ez végül is nem egy tüdőszűrés, vagy egy urológiai vizsgálat, amit az ember az utóbbit aztán végképp elkerülne. De hadd kérdezzem meg, rossz a kérdés, nem tudom jobban föltenni, hogy az ön életében a, a, a politika változó mértékben van jelen az elmúlt időben, ha nem is köti le talán annyira, mint amikor polgármester volt, vagy országgyűlési képviselő, vagy polgármester és Polgármester is országgyűlési képviselő volt? Igen, 10 és 14 közel. Igen. Elnézést. Uh fővárosi hanyagság, hogy a kérdés az, hogy a mostani életében, miközben egyre jobban jelen van, ön is érzékelje azt, hogy volt egy átmeneti periódus 2019 után, amikor vesztett Újpesten, amikor sértettségében, bánattában, elkeseredésében, örömében, megfelelő rész aláhuzandó átmenetileg visszavonult, de aztán visszatért. Hát nyilvánvalóan változik, és ugye az intenzitás is egy kérdés, inkább a a, a terep változott abban a tekintetben, hogy nyilván, hogyha valaki a fővárosi közgyűlés tagja, ugye én most januártól lettem újra Igen. a fővárosi közgyűlés tagja, és májustól pedig ugye frakcióvezető is egyben, a fővárosi közgyűlésben más minőség, ezt ugye jogi értelemben mondom, polgármesterként venni, és ugye a törvény... Nem, ezt nem vitatom, az az... én azt kérdezem, hogy ez olyan nem, mint a foci, hogy amíg az ember serdül, akkor serdülőként, aztán a nagy csapatban, de a végén is valahogy ott marad, edző lesz, labdaszedű lesz, fogalmam sincs a labdaszedű, nem jó, mert ez nem főfoglalkozás. Tehát, hogy végül is el -e mondani ma, 2022. szeptember 15-én, hogy az ön életének nélkülözhetetlen része a politika. Hát ez az elkötelezettségemet vonnak kétségbe, azt mondanám, hogy nélkülözhetetlen. Nyilván én tudnék élni nélküle, tehát nekem ez nem, nem hogy mondjam, a maszlói értelemben nem a legalján van a létszentartás, és talán nem is a legmagasabb csútyám, mint önmegvalósítás, de jelen pillanatban fontos része nyilván a fővárosi közös ügyeinknek az intézése, a jelenlegi városvezetések, kapcsolatos is annak működésével kapcsolatos kritikák, vélemények, javaslatok, kidolgozása és megfogalmazása, a közvéleményel való ismertetése, az egy nagyon-nagyon fontos dolog mégis a nemzet van szót. Én kérde... személyesen tudnám nélkülözni, ellenben nagyon fontosnak gondolom, és azért is csinálom. Értem. Uh, uh, ugyanakkor nagyon fontos, amit az előbb mondott uh, és uh, nem tudom, életelmesen föl tudom -e tenni, de lehetőséget teremtett rá. Végül is, amikor ön a fővárosi önkormányzat működési nehézségeiről beszélt, vagy problémáiról, amivel kapcsolatban önnek meg kell nyilvánulnia, azt kérdezem öntől, hogy tud-e disztingválni a tekintetben, és tudná -e érzékeltetni számomra, ha érthető a kérdés, hogy mennyiben Más ez, mint hogyha egyébként kizárólag szakmai kérdésről lenne szó, amiben nem ért egyet a, a, a valamely, valamely rendszerrel, vagy valamely felépítménnyel, hogy hol lép be ebbe a politika, vesző pártpolitika. Szerintem nem vagyok érthetetlen, tehát nem arról van szó, hogy most azon beszélgetünk, hogy a karburátorra, vagy nem tudom, a dugattyúval van probléma, elnézős a beszélget beszélnék, hanem arról, hogy olyan anyaghiány van, amit egyébként pártunk és kormányunk, most nem a Fideszre gondolok, hanem bármilyen kormányra, akár Norvégiában úgy dolgozik, hogy most nincs megfelelő alkatrész. Ugye a két dolog, az két különböző. Az egyik arról szó, hogy a motor most éppen minden stimmel, aminek következtem az autó nem jól közlekedik, vagy áll. A másik pedig az, hogy az az alkatrészellátás, ami miatt egyébként most ez a probléma felmerült, mert mondjuk rossz alkatrész került bele eleve, az vajon valamilyen politikai machináció okozta korrupció, rossz teória, bármi más. Azt hiszem, hogy értem a, a, a kérdést, és akkor maradjunk is a hasonlatnál, mert akkor talán érthetőbb is. Nekem a legnagyobb problémám jelen pillanatban a főváros működésével kapcsolatban az, hogyha azt feltételezzük, hogy ez egy műhely és benn van egy autó, ami a mi közös Budapestünk autója, és vannak nehézségek, karburátort kéne kitisztítani, kipufogó dobot kéne cserélni, az égszijat mondjuk meg kellene egy kicsit szorítani. Olyan dolgok, amelyek mondjuk korlátos a, a, a, az erőforrás e, ahelyett hogy azon kezdenénk kell gondolkozni hogy akkor melyik az a legfontosabb rész amit meg kell javítani ahhoz hogy az autó menjen és mellette esetleg egy kicsit zörög vagy nyikorog de attól még megy az autó ehelyett az van hogy leveti magát a padlóra a szerelő és visítozik hogy úristen úristen azért, azért nem tudom megjavítani mert egyébként nincsen mindenre pénzem és inkább hisztizik, visítozik, ahelyett, hogy az érdemi feladatát végezni, és meghozna azokat a döntéseket, ami ahhoz kell, hogy az autót működőképesen tartsa, még akkor is, ha egy kicsit nyekerek, ha egy kicsit zötyög. És egyben a hibáztatja a rendszert, amiatt, hogy ő neki nincsen pénze? Ö. Azért nem tudom ö, értelmezni ezt a megközelítést, mert Magyarországon 3200 önkormányzat van. Mind a 3200 önkormányzat itt él Magyarországon, ugyanolyan jogszabályok vonatkoznak rá, ugyanúgy ö, szomszédos ország Ukrajna, ahol háború túl. Ugyanúgy az Európai Unió részesei vagyunk, és minden egyes község, minden egyes önkormányzat az Európai Unió területén működik. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, ugyanazok az őrült szankciós politikának a következménye sújtja. Tehát ebből én nem tudom kiragadni a fővárost. És amikor le ülni és beszélgetek, nyilván van egyfajta lelki és, és, és, és nézőpontbeli hasonlóság is mondjuk a 16. polgármesterével akkor, akkor tudunk a nehézségekről és a problémákról beszélni, hogy ők milyen megoldást találnak ki, hogyan és miként közelítenek ehhez a helyzethez, és van a másik oldal, aki az, hogy csak azt látom, hogy mint egy ilyen, ilyen sértődött óvodás, ez a, ez a másra mutogat, ez a azért nem tudom megcsinálni, és az a, az a nagy probléma, hogy ez 2019. Decemberétől elkezdődött. 2020 jött, a COVID jött, a minden, és folyamon 2020 óta, tehát mondjuk Karácsony Gegely megválasztását követő harmadik hónapban elkezdődött, hogy mer a kormány, mer a kormány. De úgy járunk, mint a mesebeli pásztorfiú, aki mindig farkast kiáltott, és most, hogyha esetleg tényleg lesz valami nagy baj, már senki nem fog elhinni a főpolgármesternek, mert már annyiszor kiáltott farkas, már tavaly is arról beszélt, hogy őt megy a főváros. Most idén szinte elővették a tavalyi sajtóközleményeket, meg, meg, meg, meg nyilatkozatokat, és mintha egy, az egybe kopi-pész lehoznak. Ugyanis megint csődbeszél van. Hát ki fogja már elhinni nekik, ha egyszer tényleg baj lesz? Mi az oka? Hát azért, mert az érdemi munkahelyett a kommunikálás van. Ez a probléma. Jó, de azt ön is tudja, hogy ahogy korábban Újpesten nem ön a polgármester miatt működött jól az aparátus, hanem az aparátus erre egyébként is alkalmas lett volna. Vajon Karácsony Gergely miatt nem tud jól működni a fővárosi önkormányzat? Ezt így le lehet egyszerűsíteni? Nyilvánvalóan mindent le lehet egyszerűsíteni, vagy modellt lehet alkotni rá. Ugye erről szól a, a a mérnöki tudomány, de bár a másik is, más másik tudományról nem, nem tudok beszélni. Igen, nyilvánvalóan én ismerek olyan embereket a fővárosi főpolgármesteri hivatalba, akikkel, én már akkor találkoztam, mikor én még a diplomamunkámat végeztem, és gyakornok voltam a főpolgármesteri hivatalban, és mind a mai napig ott vannak. Nyilván közöttük is van olyan, aki kiemelkedően jó munka és vannak olyanok, aki mondjuk csak átlagosan, de tisztességesen végzik a munkájukat. Na de hát a hajónál, a hajó sem a kapitány miatt megy úgymond, hanem az egész legénység miatt. De ha nincs a kapitány, ha nem mondja meg, hogy akkor most jobbra kanyarodunk, vagy balra, hogy milyen sebessége, akkor előbb-utóbb abból baj lesz. Kapitány nélkül nem megy hajó hivatal, elműködik, elpöfög, eldöcög. Na de akkor miért választunk főpolgármestert? Azért, mert tudjuk, hogy irányítani kell. Tudjuk, hogy meg kell határozni az irányukat. Tudjuk, hogy a különböző lehetőségek között prioritizálni kell. El kell dönteni, hogy a karburátort tisztítjuk ki, vagy az égszíjat szorítjuk meg. Ebben döntést kell hozni, döntéseket kell hozni, és én azt látom most, bántás nélkül ez nem személyes, én azt látom, hogy a főpolgármester képtelen döntéseket hozni egész egyszerűen személyében nem alkalmas arra, hogy erős vezető legyen. Az már csak habatortán, hogy egy olyan hatos vagy öt, vagy nem tudom, hány párti koalíciónak a, az élén van, amelyek eleve elrendeltetetten nem nem tudnak összetakni. Ebben a vonal, ezen a vonalon azért nem mennék tovább, bár érdemes. Lehetne, mert meg annyi egyéb téma van, de a gondolkodására fénybetűteletem és a gondolkodására, hanem a véleményére, és az indokok is elhangoztak. Ebben a beszélgetésben most nem fontos az hogy én ezzel egyetértek-e vagy sem, de ha azt kérdeznék valaki, hogy egyébként értem-e, és sok szempontból egyetértek-e önnel, akkor azt mondanám, hogy igen, hogy vajon az egész főváros önkormányzat ettől működik-e rosszul vagy sem, erre meg azt tudom mondani objektíve, hogy ennyire nem látok bele a működésébe. Um... Ha két szemész lenne, akkor nem biztos, hogy ha Karácsony Gergely lenne az egyik, akkor őt választanám, de itt meg kell, hogy álljak. Azt kérdezem Öntől, hogy, és ez a főpolgármesteri tevékenységre vonatkozik, nem az emberi kvalitásaira, de itt is szét is kell ezt válaszolni, és tudom, elben, hogy az ember a szemészehez elmegy, akkor nem az emberi kvalitásai miatt megy el csupán, bar, bár természetesen annak is van jelentősége. Azt kérdezem öntől, hogy a fűriási logika, amely érthető logika, de nem biztos, hogy feltétlenül alkalmazandó az elsőkerületi, önkormányzati időközi választás kapcsán, független attól, ha egyáltalán lehet attól függetleníteni, hogy egy pártársáról van szó, mennyire logikus és mennyire nem, nevezetesen, hogy egy esetleg felboruló képviselőtestület, mármint felborul a szónak abban az értelmében, hogy ki melyik oldalon van, eddig az egyik volt fölényben, most talán a másik kerül fölényben, ez egyben megalapozza annak a lehetőségét, vagy megágy az annak, hogy egy ilyen szituációban legyen időközi polgármester választás is, mert egyrészt fejétől büdösödik a hal. magyarul, hogy az első keleti polgármester asszony nyilvánvaló, hogy hogy hat halott tett, tetten érhetően kell, hogy közel legyen ebbe, ennek a változáshoz, illetőleg ha nincs is feltétlenül így egy ilyen összetételű képviselő testületnek legyen más a vezetője. Ez, ez mennyire tetszik önnek szakmailag, mennyire tetszik önnek politikailag, vagy mennyire azonos a kettő? Olyan emberként, mint aki kilenc évig vezetett egy testületet polgármesterként, Érteni vélem, hogy mire gondolt Füriás Balázs, de én nem így közelítettem volna meg, ahogy ő abból, hogy egy önkormányzati körzetben megváltozott, úgymond az, az oldaliság, tehát, hogy nem a volt baloldali helyett most jobboldali képviselőt választottak, ez önmagában nem indokolja azt, hogy a polgármester lemondjon. Abban a kiélezett helyzetben, amikor a polgármester elveszítheti a többségét, ugye itt sem vagyunk még bizonyosak az információban, ugyanis a két kilépett jobbikos, és az, amit olvastam, nyilatkozatot nem döntötték el még, hogy mi legyen, meg hogy legyen. Azt mondták, hogy ügyek mentén fognak ide vagy oda, vagy így, vagy úgy szavazni. Ebben a helyzetben egészen biztos, hogy az első kerület stabil működése az ingoványosabb ö, talajra érkezik. Ebben a helyzetben mindig érdemes mind a polgármesternek, mind pedig a, a közgyűlés valamennyi tagjának, akárhol is tartoznak, és akármit gondolnak a világról, de mégiscsak nekik közös ügyük az első kerület, hogy akkor hogyan tudják biztosítani a működést. És abban az esetben, ha mondjuk fél éven belül kiderül, hogy padhelyzet van, nem tud igazából stabilan, meggyőzően, folyamatos stratégia mentén dolgozni, az önkormányzat akkor az egész képviselőtestületnek lenne érdemes meggondolni azt, hogy feloszlassa önmagát, tehát nem csak időközi polgármester választás, hanem egy teljes, általános időközi önkormányzati választás, valamennyi egyéni körzetben is a polgármesternél is. Hát én, én azt gondolom, hogy Fürjes Balázs erre a helyzetre akart célozni maga a megközelítése azt szerintem egy picit elhamalkodott volt, de még egyszer mondom, értem a mögöttem. Uh, egyébként egy fél év múlva nézzük is meg, hogy, hogy Jó, mi. én egy hónapot mondtam uh, Nassai Mártának, úgyhogy egy hónap múlva hívom. Azt kérdezem öntől ennek apropóján, hogy ez véletlen vagy sem, hogy az elmúlt 22 évben uh, amióta azt szokták mondani, demokrácia van, Magyarországon sem önkormányzatilag, sem kormányilag nem volt jellemző a kisebbségi kormányzás? Ne, nem nagyon tudok róla. Zuglóban volt, ha jól emlékszem, még Rátonyi Gábor polgármester úristenyugosztalja idejében, amikor ő volt a polgármester, és azt hiszem pont Felesben volt a jó, de én egy effektív kisebbségi kormányzásról beszélek, amely a világ bármely részén egyébként egy, egy uh, érzékeny dolog, de Magyarországon ennek nincsenek hagyományai, és egyebek között azért sincsenek hagyományai, mert hogy egyébként... Uh, az, hogy ezt annak a szervezetnek az érdekében kezelni tudják, amely szervezetet egyébként érdemes lenne így ebben a formában is fenntartani, illetőleg az érintettek kedvére legyen az egy szűkebb vagy tágabb lakosság, az ország népe vagy egy kerület, vagy egy önkormányzat népe, nem, nem, nem volt egyébként eddig olyan nagyon fontos. Aztán, hogy ez okozta, hogy nem jött létre, vagy ez már következmény, ezt most nem tudom, és nem szeretnék ebben elveszni, de ön ezt véletlennek látja, vagy sem? Én egyrészt azóta is gondolkodom rajta, nem tudok ilyen példáról, és valószínűleg azért nem, és nem tudom más nemzetek más jogrendjében, meg politikai helyzetében gondolkodni, de, de ha csak abból indulok ki, hogy, hogy ugye ilyen osztott hatáskörök vannak egy önkormányzatban, tehát nagyon sok egyéni felelőssége van a polgármesternek, és olyan jogkörre, amit ő polgármesterként gyakorol, de magában a képviselőtestületben neki mégiscsak ugyanúgy egy szavazata van, mint bármelyik más képviselőnek. Tehát egy 21 fős testületben Újpesten, abból a 21-ből egy szavazat csak a polgármesteri. Nyilván, ha van olyan döntés, amivel nem ért egyet, akkor azt föl tudja függeszteni, újra tárgyalásra vissza tudja küldeni, de nyilván az arányok akkor sem változnak meg, és mert ez az osztott felelősség együttesen kell, hogy működtesse a várost. Ezért nagyon nehéz jogilag is, politikailag is, és működés technikailag is kezelni azt a helyzetet, hogy egy más gondolkodású polgármester felel a bizonyos saját jogköreiben a városért, és maga a képviselőtestületben pedig egy ezzel adott esetben ellenkező gondolkodásmód van többségben. Nagyon nehéz úgy felelősséget vállalni a város költségvetésért polgármesterként, hogy egyébként a többség nem azt szavazza meg, ami... ami, ami az ő értékrendjének és az ő választott tisztségéből adódó felelősségével van összhangban. Egy kérdést Én... engedje meg ezzel kapcsolatban, nevezetesen, ha szakembernek tekintjük a polgármestert, vagy a főpolgármestert, és most nem személyekben gondolkodom, hanem, hanem funkcióban, bár nyilvánvalóan személyekhez kötődik az ön, tapasztalatai alapján ezt az egyébként szakmailag alkalmas polgármestert mennyire téríti el a szakmaiságától a párt családja? Hát... Uh... A, a, a szakmaiságot azért, mert nálam a szakma az a, az a kézzel fogható dolog, tehát nálam egy, egy autószerelő az egy szakma, egy villamos. Így, úgy, ugyan, ugyan, ugyanarról, ugyanarról a beszélünk. A az a helyzet, hogy ugye én nagyon sok önkormányzattal dolgoztam, dolgozom most is, és vannak tapasztalataim, de van lojalitásom. És ez a lojalitás, ez arra kell, hogy engem rávegyen, hogy ne saját példákkal jöjjek elő, amelyeket egyébként tapasztaltam, természetesen a polgármester tudtával is beleegyezésével, hiszen a zömében ő mesélte el ezeket a történeteket, de ha bár ilyenfajta titoktartási kötelezettséget emlékezetem szerint egyik szerződésre tartalmazott, vagy ha igen, akkor az már nagyjából leelévült volna, a tisztességem nem teszi lehetővé azt, hogy most kibeszéljem azokat, akikkel korábban egyébként együtt dolgoztam, könnyen lehetséges, hogy annak idején ők ezt panaszként mondták el, illetve könnyen lehetséges, illetve valószínű, hogy én azt annak idején nekik elmondtam, tehát itt most nem a hátuk mögött véletlenül említem. Én azt tapasztaltam, hogy ilyen van, de most nem az a kérdés, hogy én mit tapasztaltam, azt kérdeztem, hogy a szakmaiságtól mennyire el a polgármestert, a párcsaládja, amit ön egyébként tapasztal. Ott, ott tartottam, hogy, hogy ilyen tekintetben az én szememből nem degradálva a polgármesteri munkát, mert bizonyos tekintetben sokkal nemesebbnek is tartom, de nekem ez nem, tehát nem úgy szakma polgármesterség, mint ahol villamos mennek. A polgármesternek elsősorban nagyon jó szervező, érdekegyeztető, konfliktuskezelő, a különböző információkat jól szintetizáló és döntésképes embernek kell lenni. Ez lehet ugyanilyen ember, egy könyvtáros, és lehet ugyanilyen ember. Egy Ezt értem, de ebben a, akkor hadd mondjuk egy konkrét példát. Jó, jó de hadd mondjuk egy konkrét példát. Én vezettem műsort a közszolgálati televízióban és máshol is, ahol a fülembe egyfajtában belebeszélt egy szerkesztő jó szándékkal, hogy elmondja nekem azt, hogy ő mit gondol a világról. Volt olyan szituáció, most őt tekintem pár családnak, volt olyan szituáció, ahol egész egyszerűen nem bírván, mert nem tudtam odafigyelni arra, kivel beszéltem. És azért azt gondoltam, hogy nekem ez a munkám. Ott ilyen módon voltam polgármester. Fogtam magam, és kivettem a fejemből vagy a fülemből ezt a fülest, mert egész egyszerűen nem tudtam odafigyelni arra, akivel beszéltem, és ezzel vállaltam annak a kockázatát, hogy elvesztem avval a kontaktust, aki egyébként a munkahelyemhez köt, amire azt mondja majd a munkahelyem, hogy nagyon jó dolog, hogy én önállosítom magam, de nekem erre nincsen jogosítványom. Ugyanakkor ezt így tettem, és végül is jól döntöttem. A szónak ebben az értelmében mennyire jellemző, az, hogy egy polgármester már-már a határán van, hogy kivegye a fejéből ezt a képletes fülhallgatót, vagy tényleg kivegye, mert ugye a pártcsalád olyan dolgokat durzsol bele, ami az ő szakmai tevékenységét annyira zavarja, hogy az nem összeegyeztethető a hétköznapi munkájával. Én ezt csak ö, ö, konkrétumokon keresztül tudom megközelíteni. Most például mondok egy példát magamtól, vagy amit én találok ki, hogy, hogy nyilvánvalóan talán előállat olyan helyzet, hogy egy polgármester legjobb meggyőződése szerint azt mondja, hogy nem kell bevezetni a fizetőparkolásra egy azonos területen, és akkor azért mondom a fizetőparkolás, mert az, hogy mindenki el tudja képzelni a, a elmúlt időszak sok-sok ügyén keresztül, hogy akkor az milyen darásfészek, és akkor föntről leszólnak a pártja, hogy már pedig ott be kéne vezetni. Én szerintem milyen nincsen. Azt, hogy bizonyos dolgokról egy adott pár családon belül hasonlóan gondolkodnak, és abból persze nyilván itt, se, itt sem egyforma emberekről van szó, de hogy különböző skálán, különböző szinten látnak valamit, de az irány az mégiscsak egységes, és hogyha valaki mondjuk az az országos politika, hogy akkor az adókat lehetőség szerint csökkentsük, hogy az embereknek a, a terhét, e, azt mérsékeljük, és akkor van egy a párcsaládhoz tartozó polgármester, aki meg meg akarja háromszorozni a helyi adókat, és akkor szólnak neki, hogy te figyelj, biztos, hogy jó közösségben vagy, vagy biztos, hogy jól gondolod, ezt viszont el tudom képzelni, mert azért vagyunk egy párcsaládban, hogy nagyjából és, és, és sok, sok ember összerakja a, a közös tudást, és csinál egyfajta stratégiát, egyfajta politikát, és nyilván ahhoz tartania kell magát az embernek. Azért nincs szerintem nagyon sok ilyen helyzet, mert hogy ez, ez, ez önmagában alakul ki és magától működik, úgymond. Tehát... Jó, én azt tapasztaltam, hogy, ahogy ezt a szóképletes értelemben mondják, tudod, egy csizma attól nagyon nehéz lenni, hogy nagyon sok sár ragadt rá, és ehhez ez a sárhoz egyébként egy pár család hozzájárult, de ennél többet e, nem szeretnék mondani, hozzátéve, hogy természetesen, amit én dolgoztam együtt, egy, volt egy idő, hogy hat önkormányzattal is, még csak lehetőséget se adok arra, hogy bárki találgatásba kezdjen, ezt mindenkire rábízom, de nem ennek van jelentősége. Az utolsó két kérdés és önnek egy érzékeny területéhez vezet, bár ez az érzékeny terület már meg lehet jelenítve. Így utólag, ha össze kéne foglalnia, hogy vajon 2019-ben miért Újpesten, független attól, hogy a pont t ne felejtsel, ezt, ezt nem tudom kitörölni az emlékezetemből. Tehát nem a Fidesz látta az önkormányzati választások legnagyobb vesztesének, hanem engem, hiszen én meg annyi önkormányzattal való szerződésemet vesztettem, és ebből nyilvánvalóan az következik, hogy én voltam az önkormányzati választások legnagyobb vesztese. Azért engedje meg, hogy ezt a koronáti átmenetleg meglobogtassam ön előtt. De ön, aki részese volt az én nagy bukásomnak, Bátya, színű... igen, bár, igen, bár nagyon, tehát a 444-et tényleg nem értem. Tudom, de... tudom, értem, hogy, hogy mi a dolguk, de néha nagyon nem értem, hogy tudnak. Jó, ez bez, binálni, bez, de... Bezárva, elnézést kérek a 444-től, ahogy Nyakó Istvántól is, akit mindig idézni szoktam, hogy új novum, nem kell az mindig köszönülni a nyelvét, de hát vannak ilyen, ilyen nehezen kiadható dolgok. Tudja, hogy miért vesztett? Szerintem mi erről beszélgettünk. Tudom, egy nem, nem, nem, én azt gondolom, hogy évekkel később, a... később ma mit gondol? Na úgy, ugyanaz. És ahogy nézzük vissza az eseményeket, és látjuk az azóta való történéseket. Oké, okay, akkor, a, a mostani... akkor ez ezzel lerövidül a helyzet. A, kérdés, a második kérdés ugyanis az volt, és itt már nem fogok közbevágni, hogy szemléli azt, ami a negyedik körletben zajlik, aminek számtalan magyarázata van. Szeretném önnek elmondani, hogy én nagyon hosszú szabadságon voltam, és abban egyáltalán nem követtem azt, hogy mi zajlik Újpesten. De most ugye a fáma úgy tartja, hogy nem egyszerűen visszavonul családi vagy szakmai okán Déri Tibor, aki akkor ott legyőzte önt a Momentum színeiben, hanem ez egyébként adott esetben együtt azzal, hogy ahogy ezt feltételezik, politikai alkú, vagy azon kívül, annak kívül azon kívül átjátsza a polgármesteri székét, a DK-nak, amihez persze az is szükségeltetik, hogy a néphez tudomásul vegye, és így válasszak meg a következő polgármestert. Szóval ez az egész, ami most, és közben a momentum pedig arról beszél, hogy előre menekül Déri Tibor, hiszen ők már politikailag olyan mértében voltak vitával, egy tagjukkal nevezetesen déli Tiborral, hogy ők is bizalmatlanságot szavaztak neki, és valójában előre menekült akkor, amikor ezt elmondta, akkor mi az, ami Újpesten zajlik? Különös tekintettel arra, hogy másfél hét múlva ott is időközi önkormányzati választások lesznek, erről részletesebben majd a jövő héten beszélgetünk. Nagyon megfontoltan és visszafogottan szeretnék nyilatkozni nyilván az érintettség okán, de... De ezen a visszafogottságommal a kapcsolatban is csak azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy rettentően szomorú. És, és beigazolódni látszik mindaz, amit mi a 19-es választások előtt és azóta is mondtunk. Nem lehet különböző értékrendű, különböző egyéni ambíciókkal rendelkező csapatokat összeterelni, csak azért, mert az a cél, hogy hajtsuk el a Fideszest minden város, az én szívem tekintetében pedig Újpest ennél valóban, és nem csak a szolgán szintjén többet érdemel. Tehát az, hogy, hogy politikai számítás van egyes döntésben, azt a politikától ne vitassuk el, vagy ne kérjük számon. De az, hogy, hogy csak azért próbáltak polgármesterként állítani egy olyan embert Szalmaboton szemében, aki a kdMP kizárt volt budapesti elnöke, hogy így próbálják megosztani az újpestéket, és néhány jobboldali szavazatot is behozni, majd ő két hét múlva szintén családjukok miatt e, lemondott erről a tisztségről, és akkor ott állt ez a baloldali összefogósdi csapat, hogy, hogy, hogy akkor ki legyen a polgármester, és a Tripon Norbert nem vállalta, mert ugye kétszer már korábban kikapott, és az akkori közvéleménykutatások egyértelműen a mi és az én előnyömet 56-58%-os előnyömet mérte, nem akart egy harmadik poffomba belemenni, és akkor Déri Tibor ott volt jókor jó helyen, ezt valamelyik lap le is írta nagyon találóan, Neki semmi veszteni valója nem volt, nulla perc, azaz nulla perc önkormányzati tapasztalata volt Déri Tibornak 19-es választás előtt. Egyetlen egy percet nem volt, még csak külső bizottságítak sem, nem hogy képviselő vagy bármi. Semmilyen típus önkormányzati tapasztalata nem volt, de nem volt veszteni valója, mert ugye a, a polgármester választáson a, a, a nem nyertes polgármesterek kerülnek be listáról a fővárosi közgyűlésbe, és mivel... Azzal kalkuláltak, hogy ugye a polgármesterválasztás tekintetében biztos, hogy nincsen esélyük, ezért a Déri Tibor úgy számolt, hogy akkor a fővárosi közgyűlésben, feltehetően egy ellenzéki szerepben, ahonnan majd, de ha kormányban vannak, akkor sem egy felelősségteljes önálló döntési jogkörrel rendelkező helyettesként vagy bizottsági elnöként, hogy én, én mit tudom én mi. É, és akkor lesz ideje beletanulni, lesz ideje a momentumon belül megörősíteni magát, és akkor nyilvánvalóan, ahogy engem is, őt is derült égből a villámcsakapásként érte, hogy megérte a választást, és ott volt a nulla tapasztalatával, az egyébként, bocsánat, magánkért. A gyűzelme az akkori képesség. közhangulattal volt összefüggésben. Tehát természetesen, tehát bárkit indítottak volna, akkor bárkinek hívják, szoktak volna mondani, hogyha a portás kutyáját indítják. Ez a borkai történet? A borkai történet, pontosabban nem maga a borkai történet, hanem a a borkai, és ott megnyerte a választás Győrben, hanem a borkai történetre fölépített Igen. kampány és, és negatív hangulat, ami, ami, ami, ami... milyen érdekes, marad. hogy éppen tegnap született ebben az ügyben ítélet, tehát ugye az 2019, ugye az pedig ugye még egy korábbi történet volt, most 2022, azért az Isten malmai, és ez nem feltétlen baj, lassan őrülnek, illetőleg az igazság kiderülése, illetve folyamatok szemlélése, adott esetben három évre is szükség van. Hát igen, igen. Tehát az erre fölépített kampány, és ezzel a kampánya egyébként, ha politi tehát a, a politikai marketing, hogyha technikailag nézzük, akkor be kell látni, hogy a baloldal ebben ügyes. Oké, okay, egy utolsó kérdés, lehet. ezzel De Bocsánat, ez, bocsánat ez, az, ez nagyon fontos ez a félmondat, hogy Tehát el tudták érni azt, hogy egy helyi önkormányzati választás nem a helyi ügyről szól, hanem egy ország, pár... Hát ez, egy, ez egyébként ez más esetben is előfordul. Azt kérdezem öntől, hogy mindaz, amiről ön beszél, illetőleg a nemzetközi helyzet nem feltétlen tanúértelemben, de akár tanúértelemben, akár a hazai helyzet mennyire fogja befolyásolni a jövő heti vasárnapi választásokat, és akkor ne beszéljünk nagyon hosszan, hiszen nagyon hosszan erről még a jövő héten fogunk tudni beszélni, már nem az eredményről, hanem hogy miatt tétje a jövő heti önkormányzati időközi választásnak? Hát a jövő heti tét az az, hogy visszaadjuk az újpesti velünk azonosan gondolkozó emberek hitét, hogy Újpesten is van remény, és hogyha ugyanígy keményen tovább dolgozunk, akkor 24-ben van lehetőség visszaterelni a várost abba az irányba, ahonnan 19 őszélet a De azt nem gondolom, hogy itt a helyi ügyek döntenek. Sajnos 19-ben és azóta is úgy érzem, hogy elcsúszott az ország, és ebben tekintetben szerintem nincs különbség Debrecen, Szeged, vagy Budapest, vagyis azon belül Újpest, hogy jelen pillanatban én azt gondolom, hogy az önkormányzati időközi választás is, az országos és a nemzetközi helyzet fogja befolyásolni. Nagyon-nagyon vicces, és akkor egy percet hagyj kérjek, abban a körzetben, ahol most időközi választás lesz, a jelenlegi jelölt, a baloldali jelölt azzal kampányol, hogy egy sétány, amit keresztbe vág egy két parkolót összekötő út, tehát egy pici jelentéktelen, ám de nagyon forgalmas gyalogos szempontból helyen, zebrát létesít, csak annyi az apróság, hogy 2019 őszén ugyanezen a helyen, ugyanúgy az LNP-s baloldali előtt megígérte ezt az ebrát. Három évig volt rá, nem csinálnak semmit, és ugyanazzal kampányolnak, mint 19-ben. Én ezt tartom a legszomorúbbnak Újpest és a főváros esetében, eddig három év elvesztegetett idő van, és ugyanott tartanak, mint 19-ben, és ugyanazt ígérik meg újra és újra, mint 19-ben. Jövő héten folytatjuk, köszönöm a rendelkezésre, állást. Köszönöm szépen, további szép nap. Vinter mondta, Zsoltot hallották, a Fidesz frakciói vezetőjét a főoros önkormányzaton belül. Hét vagy 8 perccel múlott 8 óra, nagyjából hét percet tudok biztosítani az önök számára arra, hogy bármiről beszélgessünk, azután pedig az abortusz ö, szabályozással, a belügyminisztériumi rendelettel, de elsősorban a tegnapi történetről szeretnék beszámolni különös tekintettel arra, hogy riportalanyom azóta küldött SMS-t függetlenül attól, hogy tegnap már egy meglehetősen barátságtalan e-mailt kapott tőlem. 061-253-8812, bármilyen témában, vagy az elhangzottak kapcsán. Figyelek a van mire. A lehütti a lábamat. A szájbergyerek, kérjél bocsánatot, mert nem mutatom meg a kacsámatot. Van egy két tó a vák A Ha lehütti a lábamat. Lakatos Ütván, jó Lakatos jó reggelt. Beszéltem a Lakatos Jánossal, detektáltuk, hogy milyen esetben fordul elő a Úgyhogy kezelni fogják. Tehát valóban nem minden műsor cserére klikkelve jutunk a Facebookra, de van olyan szituáció, amikor igen. Köszönöm szépen! Hello! Hello! 061-253-88-12, figyelek hava mire. Ha teszem lehűti a, a szájber gyerek kérjél bocsánatot, mert nem mutatom meg a kacsámatot. Van egy-két tó a fák alatt, ha vele teszem lehűti a láb. Yeah. 2,53-88-12. Ki belekezdhetek a mondókámba? 253 88 12 06 1 253 88 12 a kedélyeket, ha ez egy jó kifejezés, hogy megjelent egy belügyminisztériumi rendelet, amely az abortus végigvitelét ahhoz köti, hogy az anya meghallgassa a magzat szívhangját, és erről papír is szülessen. Ez elsősorban az elmúlt napokban azért kapott nagy hangsúlyt, nem csak, tehát nem elsősorban, hát nézd, két csapás irány volt. Az egyik arról beszélt, hogy évek óta Dóró a Jobbik, majd a, a Mi Hazánk Mozgalom nevében kezdeményezte a magzatvédelmet, és hogy Lám célbaért, Lám összehajoltak a pártok, nevezetesen a fidesz KDMP és a Mi Hazánk Mozgalom, és született egy politikai alkú, ki tudja, hogy minek következtében, hiszen egyébként a Fidesz kommunikációja nem is szokott alakulni, a Fidesz kommunikációjának egyébként nagy jelentőségeit nincs, hanem hogy nem szoktak ilyen jogszabályok születni, és ez nyilvánvalóan ennek a következménye, és nyílt út van most már az abortusz tilalmához, ez az egyik, főcsapás irány, a másik főcsapás irány pedig a nők védelme, a nők önrendelkezési jogának sérelme, és mindaz, ami ebbe a körbe tartozik. Ez a két főcsapás irány egy tűből származik, egy és ugyanazon folyó két ága, de nem ugyanaz a folyó ott, ahol egyébként elágaznak. Ezzel kapcsolatban egy olyan vita alakult ki az elmúlt napokban, az elmúlt 48 vagy az elmúlt 60 óráról beszél, lehet beszélni, az nem olyan nagyon sok, de sok mindennek most teszik le az alapját, illetve hát sok minden már a korábbiak következménye, ahonnan egyébként nehéz elmozdulni. Azt egyébként, hogy egy szakmai döntés született, vagy egy politikai döntés született, illetőleg, hogyha e, egy szakmapolitikai döntés született, akkor az mennyire volt megalapozott, és e, mennyire szolgálja egyébként mindenkinek az üdvét. Ennek érdekében én tegnap megragadtam a telefont, és írtam valakinek egy messenger üzenetet, aki egyébként a Magyar Orvosi Kamarának is része, és ettől független is vannak a funkciói, de ha tegnap nem neveztem meg, ma nem lenne tisztességes ennél többet tenni. Mint kiderült, egy korábbi Kejfei hallgatóval beszélgetek ennek, később lesz jelentősége, leginkább akkor, amikor arról lesz szó, hogy azért tisztában kell azzal lenni, hogy a velem való beszélgetés nem marad következő nélkül. Aki folyamatosan kérdezte tőlem az illető tegnap, hogy ugye nem vagyunk adásban, ez még a meccs előtt volt, valamikor fél kilenc tájékán, önmagában a gyanú, hogy egyfajtában, aki velem beszélget, adásban van, két dologról is szól, egyrészt van a személyem iránti Kvázi bizalmatlanság, ami természetesen nem esik jól. Ugyanakkor a szavak súlyának is jelentősége van. Tehát, hogy azért, ha most nem vagyunk adásban, akkor könnyebb beszélni, hiszen olyasmit is mondhat, amit ő adott esetben nem vállal, és akkor nem én vagyok szavahihetetlen, hanem inkább az ő bátorságáról vagy őszinteségéről ha tetszik. van szó. Mondtam, hogy nem vagyunk adásban, és tegnap nagyon tisztességesen jártam szerintem el, olyan nagyon sok részletet, sőt talán semmit sem árultam el ebből a beszélgetésből, amely beszélgetés egyébként. Ként, uh, számtalan olyan elevet tartalmazott, amely a tegnap kommunikációjából uh, hiányzott. Ő arra kért engem, bár jeleztem számára, hogy ez nem egy kedvező vonal nekem, illetve azt is jelezte számomra, hogy ő ezt megkerülheti, de nem akarja, hogy írjak a Magyar Orvosi Kamarának egy E-mailt illetve írjak neki egy e-mailt, amit majd ő továbbit Lénártitának, és majd akkor megkapjuk az engedélyt, hiszen ők nem engedélyezik, hanem jóváhagyják és a kettő közötti különbségből adódóan fogunk tudni beszélni. Hogy ez az ember, vagy bárki más kürtöltett tele a sajtót, amivel tegnap délelőtt vagy tegnap reggel szembesültem, az legyen az én édes titkom. Ha eddig tudtam diszlingválni, most hirtelen 8 óra után 17 perccel, ezt most nem fogom abba hagyni. Mindenesetre döbbenten tapasztaltam, hogy az, abban az ügyben, amiben egyebek között az előző nap akivel beszélgettem, meg annyi információ jelenik meg, miközben egyébként a Magyar Orvosi Kamara nem szólalt meg tehát hivatalos közlemény nem volt, ráadásul ezek zömében arról szóltak, hogy a Magyar Orvosi Kamara milyen mértékben ért egyet ezzel a rendelettel, ami azért is volt furcsa, a mi beszélgetésünk szelleme azért halmazatilag ezt nem teljesen fette le, de mondom, elsősorban azon lepődtem meg, hogy azt feltételeztem, hogy az orvosi kamara azért tudja a tagjairól, hogy hogyan kommunikálnak, és arról előző nap nem beszéltek nekem, hogy én reggel ezzel fogok szembesülni. Már-már, tehát én már itt megkértem Lakatos János, hogy hogyan szervezzem majd egy időpontot az orvossal, hogy tudjunk találkozni, és egy hosszabb beszélgetés folytassunk. Magamban már letettem erről, mondván, hogy ő vagy bárki más ezigben megszólalt, mérhetetlenül dühös voltam. Nem elsősorban hívúsági kérdésből adódóan, hogy már hogy más hamarabb lett tájékoztatva, bár ez is foglalkoztatott, hanem nagyjából azt érzékeltem, hogy a az abortusz fontosabb dolog annál sem, mint hogy én most egy nem csak egyéni sérelmet, mert itt nem arról van szó, hogy valaki az orvosi kamarából hamarabb adott közre valamit sem, mint hogy én közölhettem volna elsőként. Engem elsősorban az zavart, hogy a beszélgetés tartalma és a megjelent információ tegnap nagyon jelentős mértékben halmazatilag nem fették le egymást, de azt gondoltam, hogy van annyira fontos az ügy, hogy én ebben nem szólalok meg. Eltelt az egész nap semmilyen értesítést nem kaptam az illetőtől. Hívtam telefonon, és küldtem neki SMS-t, és írtam neki egy e-mailt is, amit föl fogok olvasni természetesen a címzés nélkül. Doktor úr! Ha valaha a Kejfej Jancsi hallgató volt, tisztában lett játék játékszabályával. Ebben nehezen sehogy sem fér bele, hogy ma reggel orgánuma sora fog hivatkozni, itt ezt a részt nem olvasom. Habatortán, hogy a Magyar Orvosi Kamara közleménye és az én korábbi beszélgetésem önnel halmazatilag nem fedik le egymást. Újabb hab a tortán, Nagy Marcell és Kunes Zsombor szóváltása a Facebookon végül, de nem utolsósorban tengernyi hab ezen a tortán, ha egyáltalán elfér még rajta bármi is, hogy semmilyen módon nem reagált, pedig több módon is kerestem. Holnap szóban egyedül intézek szózatot népemhez abban az ügyben, amiből egy oldalúan kihátrál, további munkasikereket kívánva a fiala Ma reggel az alábbi sms kaptam az illetőtől, Köszönöm az érdeklődést, nem nyertünk. Kommunikációs kabinetünk nem támogatja, hogy ezzel a témával tovább foglalkozzunk, mivel a Magyar Orvosi Kamara nyilatkozattal lezárta. Nézzék, semmilyen jelentősége nem lenne annak, hogy a Magyar Orvosi... Hogy egyébként, hogy egy nyilatkozattal mit lehet lezárni és mit nem, én az orvostudományhoz nem értek. A kommunikációhoz tudományosan nem, de művelem. Tehát, hogy egy nyilatkozattal valamit úgy le lehessen zárni, mint egy dugóval egy palackot, doktor úr, ezt erősen kétlem. Hivatkozási alapnak jó, valóságnak kevés. A Facebook ismerettségem kapcsán van belelátásom olyan levelezésbe, amiben adott esetben másnak nem, de az a levelezés, amiből én most idézni fogok, anélkül, hogy megmondanám, hogy ki írta azt, amit írt, azt mutatja, hogy a Magyar Orvosi Kamara közleménye után, amit egyébként föl fogok olvasni, a déleti informálás nem fogom felolvasni, e, arra csak hivatkozni fog facebook e, post kapcsán. Ez azt mutatja, hogy a Magyar Orvosi Kamara közleménye az égéjét a világon semmit se zárt le. A kérdés érzékeny. Valójában számomra, amit az önök számára szeretnék érzékeltetni, hogy itt van egy belügyminisztériumi rendelet, és van annak most egy közéleti uszája. Hogy ez mennyire szakmai, mennyire politikai vonzatú, mennyire van tekintettel az érintettekre, mennyire van tekintettel mindenkire, hiszen a gyerekeknek apjuk is van és családjuk, halványilag őzöm nincs. Mindenki a maga érdekében szólal meg, és ebben sajnos jelen pillanatban a politika győz. Holnap ezügyben Frany Tamás, az akadémia elnöke kiadhatna egy nyilatkozatot. Fel lehet állítani bizottságot, mintha a meteorológiai szolgálat vezetését bocsájtották volna el. A Magyar Orvosi Kamara elnökségének véleménye a műviterhesség megszakítással kapcsolatos új szabályozás nem ellentétes. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy majd valaki beavathat engem, hogy a Magyar Orvosi Kamara elnöksége hogyan alakítja ki a véleményét, hiszen én egy taggal, amikor beszéltem, akkor ő nyilvánvalóvá tette számomra azt, hogy a Magyar Orvosi Kamarának, ha van is véleménye, még ez nem született meg, és amikor megszületett, hogy akkor ezt hogyan tudják az orvosi kamara tagjainak a véleményét egyébként összehangolni. Ezt megkérdezném, de mint tudják ki? Nincs nincs igazán jó kapcsolatom, és szerintem ezek után még rosszabb lesz. A Magyar Orvosi Kamara elnökségének véleménye a bűvi terhesi megszakítással kapcsolatos új szabályozás nem ellentétes a magyar orvosi Kamara érvényes etikai Kódexével és annak alapelvével, mert orvosként célunk minden emberi életvédelme. Az új szabálya meglévő protokoll érdemben csak adminisztratívan módosítja, eddig is szükséges volt a magzat életjáiről meggyőződni, arról a terhes anyát tájékoztatni, és csak úgy halkanüzde nem, mint azoknak, akik egyébként arról beszélnek, hogy itt most valami fantasztikus novum és eg eg eg eg egészen forradalmi répés történt 56 óta először. Ez vonatkozik a politikusokra is, a megszólalókra, és megnyugtatólag elvileghatni akinek mindenki, aki egyébként abortusz okán sajnálatosan orvoshoz fordul. Az abortusz és a magzati életvédelme a női méltosság és önrendelkezés fontossága összetett Bonyolult társadalmi-filozófiai kérdés, melynek leegyszerűsítése és politikai térbeemelése csak árt minden érintetnek. Ezért sajnáljuk, hogy az új szabály megjelenése egy társadalmi vét a szakmai egyeztetés ezután sem előzte meg. A Magyar Orvosi Kamara nyitott egy meginduló párbeszédbe az orvosi és orvosi etikai szempontok képviseletére, ugyanakkor nem csökkentve a kérdés jelentőségét, ismét jelezni kívánjuk, hogy az egészségügy számos egyéb terete igényel azonnali figyelmet és mielőbbi beavatkozást amely egyébként pontosan arra utal, mintha egy politikai szervezetről lenne szó, mert hogy egyébként a magzatvédelme kapcsán mennyiben fontos az, hogy ennél most -e vannak más fontosabb kérdések, ez a figyelem elterelés. politikusok beszélnek így. Ha én valamiről egyébként érdeklődöm, akkor arra adjanak választ, ne pedig azt mondják nekem, hogy amiről érdeklődöm, az jelentéktelen. Nem gondolnám, hogy az orvosi kamarának feladata lenne ilyen tekintetben az én figyelmemet befolyásolni. És akkor a levelezés. Nem a magyar orvosi kamara támogatja az új abortusz szabályozást. Ez még egyébként. Ez már egyébként a magyar orvosi kamarának a közleménye megjelenése után való levelezés. Nem a Magyarországos kamara, nem a magyar orvosi kamara nem támogatja az új abortus szabályozást. Az Országos Etikai Bizottság elnöke úgy nyilatkozott, hogy az új szabályozás nem ellentétes a hatályos kódexünkkel, amely a magzat életvédelmét nagyon helyesen prioritásként kezeli. Ennyi. A többi újságírói szerkesztői kattintásvadászat, és persze az egészet azért dobták be most, hogy ne arról szóljanak a hírek, ami valóban gond, élelmiszerhiány, üzemanyaghiány, horrorrezsi gazdaság, EU eupénzek, korrupció írja valaki, aki egyébként szakember, és vagy van köze a magyar orvosi kamarához, vagy sem. Nem is lojalitás, inkább diszkréció. Mert ez nem az, eddig is mindig elkészült az uh Rögzítették azt is, ha van szívhang, amiről értelemszerűen a páciens is értesült. Egy másik orvos, aki gyakran megfordul a médiában. Én most szégyelné magam ezen a szállalmas magyarázkodáson. Szerintem te pontosan tudod, hogyan torzítja is, mint az első embert idézem. Szerintem te pontosan tudod, hogyan torzítja a cikkek tartalmát a szerkesztői címadás. Olvasd el XY eredeti nyilatkozatát, Böszörményi Gézáról van szó, ne kiragadott tagmondatokat, és azt is jól tudod, hogy Géza nem képviseli a magyar orvosi kamarát, nem is ilyen minőségben szólhat meg, csak hogy teljesen zűrzavaros legyen a helyzet. Elolvastam, reagálás, le is írtam a véleményem erről éppen, ezért mondom, ez szánalmas, egy dolgot tehetnétek, Gézát még ma lemondatjátok. Megszólal ebben, Kincses Gyula is. És más orvosok is hozzászólnak. Sajnálom, hogy az rendelet kapcsán kiderül, hogy mennyire nem egységes, mennyire megosztott szakmailag és talán emberileg is a Magyar Orvosi Kamara, amely képtelen a kommunikációjában eleget tenni annak, aminek egy ilyen szituációban eleget kell tenni. Sajnálom, hogyha egyébként a létező vagy nem létező szakmám, a létező vagy nem létező kollégáim kattintásvadászat érdekében olyasmit adtak közre, ami egyébként a tájkoztatásnak nem volt része. Nekem nem állt módomban megszólalni. Részint azért, mert amikor beszéltem az illetékessel, akkor azt magánemberként tettem, nem adásban. Részint pedig vártam arra az engedélyre, amelyet a Magyar Orvosi Kamara ezúttal sem biztosított számomra. E tekintetben akár a Magyar Orvosi Kamara a Színház és Filművészeti Egyetem is lehetne. Halkan! De indulatosan csak annyit tudok mondani, hogy a kibabrált kurva életben. 061-23, meg kell, hogy keressem, 88-valan egy, tudom még kívülről. 23-88-12, mi van a 061 253 88 12, ez a kejfe ancssi, ha valaki megérti jó, ha valaki nem érti meg, és megint egyéni szimpátiát és antipátiát látta történetemben őszintén sajnálom. Kevés időnk van, rövidesen fel kell hívnom kis Amrust. 061 06 253, 88 12 061 253, 88 12 Bárkinek áll-e érdekében az, hogy fontos kérdésekben legyen az ukrajna, vagy az abortusz a kettő, nem ugyanaz. Az emberek ne láthassanak tisztán, nem tudom, de mégis ez van. Ez nem egy következmények nélküli ország, ez a maszatolások országa. Sajnálom. 061 253 88 12 először. 1, 2, 5, 3, 80, 8, 12 másodszor. Jó. József vagyok. Szia. Nagyon röstelem, hogy csak most kapcsolódtam be, mert nem, nem sikerült összehangolni az iskolás munkat. Tegyük műtődés, túl magunkat, rövid az, hogy... az idő, figyelek. Én vagyok az utolsó, aki lehet, hogy ma telefonálni fogok, de képzeld el, hogy mindent uh, visszahallgatok utólag. És nagyon nehéz megtalálni, amikor reggel kezdődik a műsorod. Na volt olyan is, hogy azt kerestem. Fel kell iratkozni a YouTube csatornára, és utána automatikusan be. És majd csönget engem. oké? oké. Szia. Now you. Lá, lá, lá, Leszek én a maga műsora ügynöke 061 388 12 Senki többet? Értem azt, hogyha egyébként az én kvázi valódi vagy téves jól arra veszi önöket rá, hogy hallgassanak, vagy hogy ne kérdezzenek, vagy ne beszélgessünk, de én ezzel a jól igyekszem nem visszaélni. Bárki? Anybody? Nem? majd lehetséges úgy kéne beállítani a, a, a kamerát, hogy, hogy nem tudom, fedésben legyen a telefon, én ne lássák a telefonszámokat, nehogy arra panaszkodjanak, hogy látják. vagyok, jó kívánok. Jó reggelt kívánok, kívánok Fiala vagyok, köszönöm a rendelkezésre állást. Uh, Ugye én azzal vágok fel, ha ez egy megfölkifejezés, kifejezés, hogy én a partnereimmel zömében beszélgetek, tehát interjú készül, ugyan, de beszélgetek, ami azt jelenti, hogy két egyenrangú ember van, aki az egyik kérdez, a másik válaszol, de óhatatlanul felmerülhet a másik félben is az a vágy, hogy ő kérdezzen, és akkor én fogok válaszolni. Július, augusztus, szeptember nagyjából három hónap telt el, amíg nem beszélgettünk egymással. Ön hihetetlen készséges beszélgető partner volt, és most is egyből írta, hogy rendelkezésre áll, mikor legyen, és akkor az első kérdés az, hogy hova lett a félkirendes értekezlet. Ugye először is akkor az, a, a, most a kérdése való választal kezdjem, hanem hogy először is sok sikert ezen az új plan. Nagyon igyekszem, köszönöm szépen. E, hát örülök neki, hogy akkor tudjuk folytatni ezeket a csütörtök reggeli beszélgetéseket. Pedig visszaemlékszik, hogy önnek mekkora a gondja volt a legelején. Miről fogunk mi beszélgetni hétről hétre? Emlékszik le? Valóban. Aztán az életi önt volt a szempontból, hogy tényleg voltak témák. mert hát valójában, valahogy e, sose gondoltam volna 2019-ben, hogy válságról, válságról esünk be. E, és ugyan... szeretnék mentegetőzni ez nem volt tehát nem, ez, ez nem miattam van tehát nem, nem én vetettem be annak érdekében hogy legyen mindig beszélgetni valamiről igen, ezt nem úgy gondolom de hogy valóban ezek a, a turbulencia hozza a témákat ugye a, azok a hallgatók akik már talán utoljára májusban vagy beszélt, vagy hallgattak engem ezen a platformon azok szemben mivel kérdés a kérdés szóval ez a félkirentes e, misztikus időpont ez azért volt nekem foglalt, mert akkor az ukrán helyzettel kapcsolatban volt napi szintű operatív egyeztetés minden egyes reggel, és emiatt mondtam azt, hogy ez sajnos nekem foglalt ez a félórás órás idősáv. Most az ukrán helyzet nem oldódott meg, annyiban rendeződött, hogy most már egy normál, sajnos, hogy ezt kell mondani, egy normál ügymenetbe vagyunk, tehát nem szükséges minden nap egyeztetnünk róla, minden nap kapok tájékoztatást írásba, hogy hogy állnak az egyes szállásaink, mit kell tennünk, milyen döntésekre van szükség, de azt most már nem igény, hogy minden reggel a kollégákkal csak ebben az ügyben találkozzak. Nem lenne érte a kettőnk beszélgetéséhez, hogyha azt mondanám, hogy akkor örülök, hogy fél-kirenckor fogunk beszélgetni, és átugarnánk ezt legyen szeres beszéljen erről a mindennapi gyakorlatról, és legyen szeres beszélni arról, hogy mi zajlik ennek kapcsán, mármint hogy az ukrán menekültek Magyarországra érkezése kapcsán. Nézzük a számokat. Ugye igazából azt lehet látni az adatainkból, hogy stagnál a helyzet. Tehát a menekült szállásaink nincsenek teletöltve, mi nem zártunk be egyetlen egy menekült szállás sem, tehát amik nyitottak korábban, azokat továbbra is tartjuk, és ott vannak is családok ö, nagy számban. Ö, ugyanakkor, ami, ami ijesztő adat, hogy a, a nyarat arra is felhasználtak, hogy megpróbáltunk tájékozódni nemzetközi partnereink segítségével, tehát az ENSZ-nek a különböző szervezeteivel ö, kooperáltunk, és ez alapján az derült ki, hogy Budapesten a közösségi médiás adatemzésekből és egyéb kérdéves kutatások alapján, tehát mondani, kb. 40 ezer ukrán menekült van. Itt meg kell, hogy álljunk erről. Korábban is volt szó, csak nem ilyen módon. Ezek az adatok a nemzetközi szervezetekkel való konzultációk nélkül egyébként nem állnának az önök rendelkezésére, vagy lehetséges, hogy egyébként a menekültügyi hivatal, vagy valamilyen más életékes szerv ezzel tisztában van, csak éppen önnel, vagy önökkel nem közlik, szóval, hogy ez hogyan van? Szerintem nem tudja ezt a magyar állam se feltétlenül. És mit, így, tud, a, mit tudnak ezek a nemzetközi szervezetek, amit a magyar állam nem tud? Ők miért tudják, és a magyar állam miért nem tudja? Ugye most már az megváltozott a világ, tehát nem arról van szó, hogy ha valaki belép az országba, akkor azt a nyomon követik az útvonalát, részben nyomon követik természetesen, de hát, hogyha elhagyja az országot, vagy ingázik -e erre arra, akkor azért nincsen szoros emberfogásba. <gül> és erre van az a módszer, hogy a, a Közösségi médiás metaadatokból uh -huh. meg lehet nézni, hogy aki mondjuk február 24-e előtt Ukrajnában volt és ukrán uh -huh. fiókot hozott létre, az nyilván nagy valószínűség egy ott élő személy. Hogyha pedig azután tartósan Budapesten van, akkor nyilván ez egy háború elől menekülő személy lehet. És ezekből az adatokból, meg kérdőíves kutatásokból egy közelítő becslés lesz, látják. És egyébként, ami a kérdésében van, Pont amilyen tagódok. Tehát mi, nagyjából mi látókörünkben van <coughs> ezer ukrán menekülteket. Uh -huh. Van még 39 szerintem még körülbelül ennyi. Uh -huh. Az államtudomásunk szerint Budapesten minimálisan szállásol el ukrán menekülteket, mert ha elszállásol valakit, akkor azokat vidéki tábor uh -huh. viszi. Tehát van egy, ezért egy egy, lehet, hogy egy négy, 40 ezer, de mondjuk lehet, hogy akkor egy óvatos beszéléssel 30 és 40 ezer közötti menekült, ukrán menekült, aki a háború előjött át. Itt él budapesten már itt tartósan, és egyébként nincsen róla információnk. És ez azért probléma, mert hogy valószínűleg olyan szálláshelyeken vannak, amit magánszemélyek tartanak ment mm. teljesen jó szándékkal, vagy esetleg munkásszállók, ahova befogadták a már itt dolgozóknak a családját, de jön a rezsiválság, és ebből a szempontból a, a magyar valóság itt éri össze a menekültődjel, szóval jön a rezsiválság, és egyre több magásszemély mondja azt, vagy munkásszállás mondja azt, hogy bocsánat, én ezt már anyagilag nem fogom írni. És ezért bármennyire is sajnálom, valahol keressetek maga helyet. És illetve van a másik, hogy hát nyilván, ha nem tudnak dolgozni, akkor elfogy a pénzük azoknak az ukrán menekülteknek, akik itt vannak, tehát előbb-utóbb tömegesen meg fognak jelenni újra a rendszereinkbe, és egy ilyen belső migrációként jelentkezik egy nyomás majd a menekült ellátórendszeren. Hát vagy illetőleg nem tudjuk, hogy így jelentkezik -e, de valamilyen módon jelentkezik, hogy milyen módon, e, rejté e, egy teljes mértékben magánbeszélgetésben e, hallottam azt, hogy... E, a város különböző teremgarázsaiban, nagyobb teremgarázsaiban hogyan jönnek létre ukrán állampolgárok autóiból depók úgy, hogy közben ők már nem is tartózkodnak az országban, de az autójukat itt hagyták. Tehát egészen fantasztikus dolgokkal jár együtt ez a háború, ami természetesen nem látható, és ami kiszámíthatatlan következményekkel jár, legyen az autóval, vagy lakossal kapcsolatos. Ez így van, valószínűleg a, itt hagyták az autót, de azt is kell mondani, hogy igazából nem tudjuk. Így, Mert lehet, hogy csak lerakta az autót, és egyébként itt él Budapesten csak hát, azt mondja, hogy ő nem fog tudni közlekedni. Vele. Ez is lehetséges, természetes. Erre egyik válaszként, hogy hát kevesebbet tudunk a itt lévő menekültekről, mint ami szükséges lenne, ezért a, a létrehoztunk egy menekült centrumot, ami több annál, mint ami egy nyugati téri információs pont uh -huh. volt, ami egy nagyobb cél, egyébként a Városháza alján van, uh -huh. ezért szimbolikus is, az ENSZ szervezetével együtt működtetjük, és ez, ez arra szolgál, hogyha egy Ukrán menekült, szeretne pszichológiai tanácsadást, ö, jogi tanácsadást kapni, ö, szeretne egyébként hogy segítséget kérne azhoz, hogy hol tudna munkát szerezni, vagy, vagy szálláshoz jutni, akkor legyen egy fizikai hely, ami nagyobb annál, mint ami a nyugati téren van, ahol le lehet ülni, ahol lehet ö, csoportos foglalkozásokat tartani, Uh, ahol, ahol egyébként csak egy pár órára megállhat akár gyerekkel, amíg gyereksarkot alakítottunk ki, uh, amíg átbeszédik, hogy akkor mi a terve, mi a szándéka, uh, hagyjanak erre időt, ahol vannak tolmácsok folyamatosan, ahol szakemberek vannak, és uh, uh, az rendelkezésre állnak. Tehát egy ilyen teret alakítottunk ki, annak érdekében, hogy minél aktívabb kapcsolatba kerülünk. Oké, okay, ez nagyon szép, és mikor ennek az igénybevétele? Naponta, ugye szeptemberben uh, nyílt meg, nem olyan uh, régen, talán szeptember uh, másodikától uh, lehet látogatni. Uh, többször voltam lent, folyamatosan uh, jönnek be a menekültek, és egyébként a, az ENSZ... Honnan a, a tudnak róla? Akár pályaudvarról, akár belső migrációból, tehát aki már itt élt a városba. Uh -huh. Azt mondja, hogy most viszont uh, lehet, hogy stratégiát kell váltani, és ezt támogatni. Kik vannak ott, akik feltétlenül tudnak ukránul, Tehát milyen foglalkozást üznünk? Hát vannak pszichológusok, szociális munkások, vannak közöttük, akik Ukrajnából jöttek, és egyébként a szakembergárdát, azt a ENSZ menekülti főigazgatóság is az UNICEF biztosítja. Ugye jól látszik, hogy nagyon sok gyermek van a menekültek között, és hát nem mindegy, hogy a, a, olyan szakember van-e, aki aki az ő... Ha már itt tartunk, feltételezésekbe kell bocsátkozni, vagy milyen tapasztalata van arról, hogy ezek a gyerekek koruknak megfelelően eh, hol vannak óvodában, iskolában a szülőkkel, vagy ki tudja kivel annak okán, hogy egyébként a szülők nem akarják őket elvinni óvodába. XY-okból maguk se tudják, hogy itt maradnak-e. Tehát itt annyi lehetősége van, mint konkrétan ég a, a csillag az égen. Általányságban sajnos nem tudom, mert, hogy nem is, hiszen nem ismerjük ezeket a menekülteket, hogy pont az elején kezdtem a problémát. Azt tudom, hogy a milyen szállásainkon lévő menekültek közül mindenki beiskolázásra került, vagy óvodába járt. Ez, ez mennyire szakállása. problémamentes, hiszen van egy sor olyan uh, gyerek, aki nem beszéli a magyart. A mi menekült lévők azok főként kárpátaljai magyarok, akik beszélnek uh -huh. a magyart, Nyilván vannak uh, iskola rendszer szempontjából sok esetben lemaradásaik, de ezeket minden intézményben próbálják kezelni, és arra törekedtünk, hogy ne egy ilyen oktatás legyen, tehát ezt kifejezetten el akartuk kerülni, hogy mondjuk a menekült szálláson uh, folyjon számukra az oktatás, mert akkor ezzel ugye egy elkülönítők szerből, hanem a, ahol kellett, ott szintén a nemzetközi szervezetek segítségével megoldottuk, hogy a, a település határától messze lévő menekült szálláson, mert lehet, hogy egy olyan táborhelyünkön, táborhelyünkön laknak, ami az erdőben van, hiszen ez egy tábor. Onnan nehéz fizikailag megközelíteni gyalogosan az iskolát, de akkor megoldottuk azt, hogy mindennek biztosítva legyen az iskolába járásuk. Enzel is, hogy fizikailag értelmet az, hogy az iskolába megyek, az iskolából hazamegyek szó, szóval, ugye ennek nagyon fontos jelentés. Azt is látjuk, hiszen több helyen már nyár óta egyeztetünk, sőt, ahol van, ahol étkeztetünk is, ahol vagy nyá szombati ukrán iskolát csinálnak, vagy próbálnak valamilyen tartósabb ukrán iskolát csinálni, szintén nemzetközi segítséggel, civil támogatásra, civil szervezésben. Ott van, ahol az étkeztetéshez próbálunk hozzájárulni valami. Civil valahogy, az mit jelent ebben keresés, az esetben tehát van erre a igény, és szerintem attól tartok, hogy sokak számára ez nem megoldott, pontosan amiatt, amit ön is mondott, hogy lehet, hogy a szülők még nem döntötték el, hogy mit akarnak csinálni, itt maradnak, visszamennek. Azt kérdezem öntő, Aztán... hogy a civil szervezetet, ha említ, azok nemzetközi szervezetek vagy magyarok? Mind a kettő, tehát vannak nemzetközi szervezetek is, de nagyon sok magyar Civil Azt kérdezem Öntől, hogy, hogy... miután nem szeretnék előítéletes lenne a nyár, meg végképpen kiírhatta belőlem. Ezeknek a civil szervezeteknek, a fővárosi önkormányzatnak és az államnak van -e együttműködése, vagy nincs, de ugyanakkor békén vannak hagyva? A mi, mint főváros próbálunk egy információs koordinációt biztosítani, hírlevelet küldünk egymásnak, a legjobb tapasztalatokat megosztani, vagy pedig online egyeztetések vannak, ez szükséges. Az állammal őszintén szólva technikai szintű együttműködések vannak, tehát mondjuk a bokcsarnok, a, ami ugye egy nagyobb menekültfogadó központja a kormánynak, annak kapcsán van egy technikai együttműködés. Sajnos tartalmi párbeszéd nincsen. Ha lenne volna olyan, amit érdemes lett volna, vagy lenne megosztani velük? Szerintem az információban igen, Ugye mi kevésből látjuk azt, hogy ők milyen adatokat ismernek, mit tudnak, mit gondolnak, ugyan lehetne kezelni hosszú távon a menekültek ellátását. Jó, de itt most visszajutunk arra, amit a legelején kérdeztem, hogy vajon az ENSZ-nek és a magyar államnak ugyanazok az adatok álltak-e rendelkezésére, miközben az ENSZ elmondta önöknek, az állam pedig nem. Ugye nyilván nem tudom megmondani, hogy a kormány milyen adatokból dolgozik, sosem hallottam tőlük azokat a számokat, amiket én elmondtam. Ma nyilvánosság számára. Tehát ebből következően, ha vannak is itt ilyen adataik, akkor ezeket nem osztják meg a mai nyilvánossággal, miközben szerintem ebben érdemes lenne egy nyilván... Ez egy vajon lassan növekvő szám, mert különös tekintettel arra, hogy vannak olyan napok, amikor a határátlépés nem is 12, nem is 13, nem is 14, nem is 15, de 16, 17 ezer. Na ez a szám viszont engem zavar, mert hogyha naponta 10 ezer ember lép be az országba, akkor közben azt látjuk, hogy az érkezési ponton Budapesten van olyan nap, amikor szinte a nullához közelít a bokcsarnokba érkezők vagy a pályudvarokra érkezőknek a száma. Tehát nem teljesen világos, hogy aki ha igaz ez a tizenezer, mert pedig reméljük, hogy igaz, akkor ők kicsodák, és valójában mit jelent az, hogy átlépik a hatát. Hogy ők ingázók-e, akik naponta ide-oda járnak, hogy egyébként ők egyb egyből továbbállnak Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Ausztria irányába. Nem tudjuk ezeket. Én a másodlagos adatelemzésekben inkább azt gondolom, hogy a, ez vagy egy szám ez a napi tízezer, de nem akarom... Nem is tízezer, tízezer, ezer meghaladó számok vannak. Igen, de akkor ugye ezek nagyon emelkednek. meg, meg kellene látszani a Budapesten az érkezési oldal. A pályadókon kellene látni menekülteket, hogyha ennyien lépnek be és azért, hogyha most kimegy egy pályaudvarra, nyilván ez egy... Nem hát egy lehet, hogy közutakon műleg... zajlik ez, hát még ez a lehetőség Na, van. Értem, és hirtelen mindenki közuton jön, vonaton már senki, szerintem azért ez a, ez a csalóka szám. Tartok tőle, hogy ez, ebben nagyon nagy részt valamilyen fajta ingázó létszám van benne, nem pedig azok, akik a háború elől menekülnek, én inkább azt mondom, hogy most a mi adataink alapján most stagnál azoknak a szám, akik úgy érkeznek, Lehet, hogy nagyon a átutazó létszám sokan azonnal tovább is mennek, de ez semmilyen empirikus adatom nem támasztja rá, tehát nem merem ezt biztosan kijelenteni. Ez zavar egyébként, mert ugye a mindenféle intézkedés csak az alapján hozható meg, hogyha ismerjük a valós helyzetet, ami körülvesz minket. A nemzetközi összehasonlításban, vagy egyáltalán összehasonlításban érdemes ezt a mostani helyzetet egybevetni adott esetben más országokban létrejött közösségekkel, olyan közösségekkel, amelyek egyébként életvitel céljából nem háború okán lépik át a határt, lásd, Mexiko és az Egyesült Államok. Tehát, hogy egy ukrán kolónia adott esetben hogyan jön létre, hogyan működik, vagy most olyasmit kérdezek, ami ez túl sok filmélményen fűződik. Nyilván nem filmélménye alapján kérdező, ez egy logikus kérdés, de azt hiszem, hogy a jelenleg még ezt nem lehet Viszont ön azt feltételezi, hogy a rezsiemelkedések következtében, illetőleg az infláció következtében, illetőleg a gazdasági helyzet romlása okán ez a 40 ezer, 35 000, 25 ezer, vagy holnap 50 ezer ember valamilyen módon egyszer megjelenik és igénybe akarja venni a főváros infrastruktúráját adott esetben a szociális ellátás terén? Vagy az államét, vagy aki segít rajta. Szóval nyilván Tehát ő ez ő De jövett fogalma sincsen neki, hogy ki segít rajta. Ő segítséget De állemnél. De feltételezik? És ebből következően, uh, igen, erre számítók. Tehát egy nagyon egyszerű és életeszerű példa. Van egy munkásszálló, ahol dolgozottak a, a férfiak. Kitört a háború férfiak, azt mondták, hogy hadd hozzák át a családjukat, mert akkor érzik biztonságban, hogyha itt vannak. Munkásszálló tulajdonos azt mondta, jó, hozzátok át. Mert neki még mindig, hogyha nettó anyagi értelemben nézzük, megérte, hogy volt munkaerője. Majd elkezdtek emelkedni a költségük, és azt mondja, hogy hát most már azon gondolkozom, hogy magát a munkásszállót is bezárom, mert ilyen rezsi árak mellett nem éri meg nekem fenntartani. Mindenki oldja meg az életét, ahogy akarja, maximum csak a dolgozóimnak tartom fent a szállást. Mit csinál akkor azokkal a családtagokkal, akik most ott laknak? és ebben a pillanatban, hogy nekik mozogniuk kell, valóvá kell kerülni, civil szervezet, ki azt mondja, hogy én soha nem kaptam rezsit, hogy mostantól már nem kapom rezsit csökkentett áron a áramot szolgálsz. Ehhez a normatíva, amit kapok, az nagyon-nagyon kevés. Én ezt a kockázatot tudok kezdve nem tudom viselni, bezárom a létesítményemet, és mindenki hogyja meg az életét. Egyébként az utóbbi példa, hogy egy kicsit a előttünk álló hónapok krízisére, ez meg fog jelenni a magyar nehéz lévők esetében is. Hát Még egy családok átmeneti otthonát, amit működtet a magyar, egy magyar civil szervezet, átveszi ezzel a feladatot az államtól. Azt mondja, hogy én a továbbiakban ezt ilyen árak mellett nem tudom csinálni, és ezért vagy valaki átveszi a, a, a feladatot. Vagy pedig kénytelen vagyok ezeket a családokat kirakni az utcára, és azt mondani nekik, hogy éljetek úgy, ahogy akartok. Az ellátorrendszer erre nem képes, hogy segítsen rajtatok. És ez nagyon sok ilyen lehet, hogyha nem vagyunk képesek valahogy megállítani ezt a folyamatot. Megállítani milyen értelemben? Ugye az alapprobléma az, az energiárak növekedése. Ugye nagyon egyszerű azt mondani, hogy akkor ezt oldja meg a kormány, de valójában azt hiszem, hogy itt két szereplőnek van ebben eszközrendszere az Európai Uniónak, aki szabályozó rendszerével létrehozta ezt az energiapiacot, ami most túlfújja magát árakot tekintve, állam, amely képes lehetne valamilyen szinten beavatkozni ebbe a piacba. Hiszen ahogy eddig is beavatkozott a rezsicsökkentés kapcsán, úgy most, amikor valóban válság van, akkor tényleg érdemben bele kéne nyúlnia, ha nem is egységesen, de valamilyen, Oké, okay. Egy kérdés mindenképpen meg kell, hogy tegyek, amit nem kérdeztem meg. A szerkezetét tekintve is van-e az ENSZ-nek adata? Nem is életkor tekintve, és bár fontos, hogy gyerekek vagy felnőttekről van szó, de például ugye a hat okán, illetőleg a háború okán egy bizonyos korosztály nem hagyhatja el, vagy elvileg nem hagyhatja el Ukrajnát. Arról ön tud ezen e, információk alapján, hogy milyen a nemek megoszlása? Milyen az életkori megoszlás? Ezt a mi adataink alapján látom. A Rensztor ilyen jellegű adatokat nem kaptunk, mert valószínűleg ez e, csak közösségi médiás adatokból nem feltétlenül dolgozható fel módszertani okok miatt. Ők erre töreksznek, hogy minél jobban képet kapjanak. A mi adatainkból az látszik, hogy a mi menekült állásainkon e, Körülbelül fele gyerek, mondjuk egy ilyen 40% nő, nagyon kis mértékben vannak férfiak, ezek olyan, olyanok, akik már a háború lett, itt voltak. 26 év körül van az átlag életkor ezeken a szálláshelyeken, tehát jól látszik, hogy a családok általában a fiatalabb generációk gyerekkel menekült el, néhány esetben hozták magukkal a nagymamát, vagy esetleg a nagypapát de többségében inkább a, a nagyon fiatalok vannak. Jó, de ha én jól értem, ön most olyan adatokra támaszkodik, amely adatok ezt mutatják, közben egyébként ezer emberek zöméről önnek nincs tudomása, hiszen azok a szállások, amelyeket a főváros fenntart, ott ez a létszám nem növekszik. Ez így van, tehát erre nem tudom azt mondani önnek, hogy egészen biztosan a, ha körülbelül a mi általunk elszállási embereknél ez a statisztikai adat, akkor Mekkora a fluktuáció e, egyébként? Tessék? Mekkora a fluktuáció? A, a fluktuáció az egy ilyen 10-15 százalék körüli. Sokan vannak, akik tovább állnak, vannak, akik visszamennek, mert hogy egyszer feladja és úgy érzik, ezt a nyomást nem bírják, hogy pedig az ottani család megváltozik, valaki beteg lesz, és inkább úgy érzi a család, hogy akkor a kockázatot vállalva de hazatér, É, és van a helyükre feltöltött a belső fluktuáció, akik még újonnan érkeznek, vagy egyébként más nem átunk üzemetetett szálláshelyek. Oké, okay, a... itt van ez a csonka család. Ennek a csonka családnak a felnőtt tagja a gyerekre vigyáz, vagy elmegy napközben dolgozni valahova? Próbálnak elmenni dolgozni, sőt, aki megteheti, az egyébként szeretné és akar is dolgozni, mert hogy egyébként azt látják, hogy a, a, a tartósa nem hogy lesz biztosított, hogy a, e, meg éveken keresztül egy, egy szálláshelyen élni, az nem egy jövőkép ebből a szempontból. Sokan dolgoznak, akik meg tudják tenni a gyerekük mellett. E, nyilván, hogyha nagyon kicsi a gyerek, akkor ez nem megoldható. E, vannak, akik besegítenek a, a, ezeken a szálláshelyeken, tehát ott dolgoznak tulajdonképpen kvázi. A, ahol vannak férfiak, ott én tudomásom szerint mindenki dolgozik, e, általában az építőiparban. Ugye is egy kérdés, hogyha a gazdasági válság elsőként az építőipat fogja elkapni, tehát mi fog történik majd ezekkel? Ó, a... én kapcsolatban állok de? különböző munkaerőközvetítő cégekkel teljesen véletlenül, tehát azért ennyire nem ők a titkosszolgálat része, és tegnap már azt mesélték, hogy ezek a cégek már az ukránokat exportálják, vagy importálják nézőpont kérdés e, e, Nyugat-Európa egyéb országaiba. Tehát azért az emberi fantázia nem tud olyan gazdag lenni, mint amit a valóság mutat. Igen, ez egy valószínűleg sajnos logikus folyamat, hogy uh, a Magyarországon ugye mesterségesen le kellett állítani a beruházásokat, uh, nem csak amiatt, mert az árak mentek föl, amiatt mert kifutyott a pénzéből az állam. Közben Nyugat-Európában azért nem ez van, hiszen ott a, a más gazdasági pályát írnak le. Tehát egy kicsit uh, szerintem okosabban uh, nyomják, tehát akkor uh, pörgetik fel az állami beruházásokat, amikor éppen gazdasági visszaesés van, Magyarországon ezzel szemben akkor örgették fel az állami beruházásokat, amikor egyébként a gazdasági növekedés volt. Ez egy másfajta gazdaságpolitikai megközelítésből ered. Én azt hiszem, hogy az a helyesebb, amikor az állam akkor nyug be a folyamatokba, és akkor próbál meg szenet rakni a kazámba, amikor, amikor éppen erre szükség van, és nem akkor, amikor magától török. Ebből következően Nyugat-Európában valószínűleg lesznek érdemű beruházások, és ebből következően van munkaerőigény. Ezzel szemben most Magyarországon nap életben lehet érezni, hát nyilván mindenkinek az ismerősi körébe hallja ezeket és látja az adatokat, hogy. Ebbe visszaesés van, és egyébként még nagyobb visszaesés lesz az elkörtöző Nem mondom, hogy ezt a témakört lezártuk, de még egy dologról szeretném kérdezni, az pedig ettől teljesen függetlenül. Ön, mint általános főpolgármester, vagy ön, mint kis Ambrus, aki egyébként a közpolitika része, hogyan szemléli az időközi önkormányzati választások eredményeit, ezt azért kérdezem, mert a múlt héten az első kerületben volt, ezen a héten most a szemek azok zuglóra irányulnak, hol már beszélgetek Orváth Csabával, de a Wintermonte a folytatott mai beszélgetésben természetesen a jövő heti, újpesti időközi önkormányzati választás van fókuszban, és mind az, ami ezzel egyébként együtt jár, most füles balás felvetésétől függetlenül, vagy azt is belevéve. Ezek olyan mozgások, amelyek szabadszem szemmel láthatóak, vagy szabad szemmel nem láthatóak, mert a jelentőségük nincs akkora, csak a politika és a sajtógenerál valami nagyobb vihart, miközben az valójában inkább a szemnek, szemes zavarja sem, mint hogy a, a valóságot mutatná. Ez egyébként önt mennyire foglalkoztatja? Ja, a helyzet, hogy ha én most ezt elkezdem magyarázni és relativizálni, akkor ő simán mondhatja azt, hogy... De én, nem akar, de én kérdeztem, veres, tehát én... A vereséget, vagy akkor hallgatók érezhetik azt, hogy Én nem, a én, én, én nem, meg, én nem arra a kaptafára húzom a mi kettőnk beszélgetését, mint ami egyébként általában hallható, és bármennyire hihetetlen, jelen pillanatban kilenc órához közeledve egyetlen pártot se képviselem, magamat képviselem. Nem, nem, nem, csak hogy a, akkor azt szokták mondani, hogy hát ugye, sírni csak a győztesnek szabad. Én ugyanakkor azt gondolom, egyrészt nagy, a városvezetés szempontjából ezeknek még szerencsére nincsen jelentősége. Ugye, ahol egyetlen egy helyen volt ennek a papírform alapján jelentőség az első kerületben, ahol jelen tudásunk alapján nincsen képviselőt többsége a polgármesternek, de azért hozzáteszem, több olyan kerület van, ahol ez igaz most a fideszes polgármesterre, de ettől még működik a, a kerület, vagy legalábbis vannak döntések. Ugye nyilván nem jó az a helyzet, amikor azt látja az ember, hogy egy e, ilyen gazdasági e, helyzetnek a peremén mégis úgy gondolják a választásra elmenőknek a többsége, hogy a szavazni, de ugyanakkor azért a, nem is meglepő, már abból a szempontból, hogy a én megnéztem, 2018-as választás után kettő darab egyéni önkormányzati eh, időközi választás volt eh, Budapesten, az egyik a 16. keretben, a másik a 10. keretben, mind nagyon-nagyon csúnyán elvesztett, elvesztettük, eh, akkor majd egy évre rá, rá mind a kettőt Tehát, hogy ebben a szempontból, hogyha van tét, és ezt kell elhitetnünk, és ezt tétet kell tudnunk nekünk is adni ezeknek az időközi választásoknak, akkor e, e, érdemi győzelmi esély van, ha nem tudunk tétlet adni, akkor nyilván mozgósítási verseny van, és a mozgósítási versenynek a technikai minimumát azt látható hogy jobban oldja meg a Fidesz, mint az ellenzéki pártok. Ez egy tanulság, de valószínűleg adottság is, tehát ezen a rövid távon pár hónap alatt biztosan nem lehet változtatni, de semmiképpen sem ebből azt akarom kihozni, hogy semmi probléma nincsen a dologban, hiszen ezek mind figyelmeztető jelek arra, hogy valami nekünk is máshogy kell csinálni. Láthatóbbnak kell lenni talán, e, lehet többször kell az üzeneteinket súlykolni, vagy a evidenciákat többször elmondani, mert ebben valószínűleg akkor kevésbé tudtuk áttörni a, a szavazótábort. Meg hát legfőképpen rendezetnek kell tűnni ez mert ez nagyon fontos szavazó um. szavazószámára. Jól nézzen ki az a az a szövetség, akit tűtt támogatni. Ugye abból adódóan, hogy minden héten beszélgetünk, és sor olyan dologról nem beszéltünk, amikor megragadják az alkalmat, ha ön rendelkezésre áll, hogy a bkv ről az Áramról, a Blahalújzatérről legyen szó, ezek már mind kimaradtak. A 13 plusz 1 úgy jön létre, és akkor a plusz 1-et kérdezem, hogy a múlt heti kormányinfon felvetődött az, hogy a kormány egyébként nem feltétlenül áll elutasítólag az önkormányzatok hitelfelvételét illetően. Ez Budapestet illetően jelente bármilyen elmozdulást ahhoz képes, mint ami korábban volt, vagy ez egy olyan fejezet, amit csak inkább a jövő héten nyissunk meg, vagy a jövő héten se, mert nincsen benne semmi változás? Változás nincs benne. Egy rövid mondat erre az önkormányzatok működési hitelt nem vehetnek fel, maximum beruházási tehát, hogyha van kormányengedély. Az áram, a földgáz és az élelmiszer, az csak működésre vásárolható. A probléma jelenleg főképp a működésben van a gáz és energia miatt. Ebből következően erre kell választ adni. Az nem segítség sajnos, hogyha beruházásokhoz kap hitelt egy település. Ez picit talán segíthet, de az nagy képet nem fogja megoldani. Ez egészen biztos még egyszer mondom, működési a probléma, nem pedig a beruházásokban van. Először a működést kell stabilizálni, és utána lehet csak a, a hosszú távon gondolkozni. Ez így jön magába ez a mondat, nem mondja meg a problémát, ha ennek van persze ebből cselekvés, egyetetés, akkor kíváncsiak vagyunk, hogy mit mond a kormány. Nyilván jövő beszélünk majd az energiáról is ennek kapcsán, és a kormány elhangzottak, majd a magyar közlényben megjelentek között azért szokott erős, ellentétlenni, vagy legalábbis nem összhang, hang, aminek azért az a következménye, hogy lehet, hogy az újságírók vagy a hallgatók azt gondolják, hogy a kormány megoldott egy problémát, meg kiderül a magyar közlönyből valójában még else kezdte ennek a megoldását. Végül, de nem utolsó sorban, 13 plusz 2 az öntevékenysége alapvetően tűzoltás, vagy jut arra is ideje és energiája, hogy olyan területeken is pregnása legyen jelen, amire eredetileg egyébként feladatot vállalt? Hát, az, hogy eredetileg mivel vállaltam feladatot, azt már nem is emlékszem, mert hogy végig azt érzem, hogy tűzoltás a, a folyamat, de legfőképpen most persze, így nézzük, akkor tűzoltás van, hiszen valahogy ö, ö, rendezni kell a, a, a sorokat, ö, ö, és kell megoldás, lehetőségeket kell arra, hogy hogyan tudunk az elkülönkező pár hónapban működni. Ugye most már a horizontom sajnos nem egy évre előre lát, mert ilyen messzi lesz, szerintem nincsen Magyarországon olyan önkormányzat, aki előre mer nézni, az a gyanú, még a kormány sem feltétlenül, mert egy éves távra előre nézni, hogy már olyan homályosan látszik, hogy csak a horizont, aminek nincs értelme. Itt hónapokra előre tekintünk, hónapokra előre próbáljuk meg stabilizálni a helyzetet. Köszönöm a rendelkezésre, a folytatjuk. Köszönöm szépen viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Kis Ambrust, Budapest általános főpolgármester helyettesét hallották. 9 óra, 5 perc van, adok 7 percet arra, hogy bármilyen vonatkozásban megnyilvánuljanak. Ez egy minden szempontból klasszikus kejfejlőncsi volt, ráadásul kurva hosszú, legalábbis a korábbiakhoz képest. Az egyik munkatárs el is távozott, mert egyéb irányú elfoglaltságai vannak, de azért még vagyunk a fedélzeten 0-1, 2 12 először mondtam el kívülről, már azt követően, hogy hosszú ideig nem néztem rá a papíromra, amennyiben nem fut be telefon rövid időn belül, abban az esetben a 9 óra 12-t csak azért, mert az 12, 9, 1 meg 2 az ugye 12, akkor a 9.12 nem lesz kivárva. 061 253 88 12 először. 061-253-8812 másodszor.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 Apokalipszis, de ígérek önöknek holnapra egy másikat. A kettő között eltelik a nap, kapcsolatot felvéve, döröpont, kisdékísérpont, fia a nevem kukac.gmail.com Viszontlátásra. Jajj. Akkor megadom a Jánosnak.